Олександр Грін Пурпурові вітрила Глава перша Провість Ось і Лонгрену, матросові Уріона, міцного трьохсоттонного брига, на якому він прослужив 10 років, який любив більше, ніж син, інколи любить рідну неньку, довелося... Кинути службу. А сталося усе так. Одного разу, навідавшись в ряди годи додому, моряк не побачив, як завжди ще віддалік на порозі будинку, свою дружину Мері, що сплескувала руками, а тоді щодуху кидалася назустріч. Натомість біля дитячого ліжечка Нової речі в маленькій Лонгреновій домівці стояла схвильовано сусідка. Три місяці я ходила за нею старий, мовила вона. Поглянь на свою донечку. Серце Лонгренові завмерло, коли чоловік схилився над ліжком і побачив восьмимісячне створіння – що зосереджено споглядало його довгу бороду. Потім сів, спустив очі і заходився крутити вуса. Вус був мокрий, як у зливу. «Коли вмерла Мері?» – запитав він. Жінка розповіла сумну історію, раз у раз замовкаючи, щоб зворушливо побавити дівчат. Їй кроку запевняючи, що мерії в раю. Варто було Лонгренові заглибитись у подробиці, як рай видався йому трохи світлішим за якусь дровітню. Тож подумав моряк, що вогонь звичайної лампи, коли б вони наразі були разом у трьох, правив би за незамінну втіху для жінки, яка відбула до незнаного краю. Місяців три тому господарські справи у молодої матері були вкрай кепські. З грошей, залишених Лонгреном, добряча половина пішла на лікування після важких пологів, на турботи про здоров'я немовляти. Нарешті втрата незначних, але необхідних для життя коштів – змусила Мері попросити в борг грошей у Менерса. Той тримав трактир-крамницю, і його вважали багачем. Мері пішла до нього у шостій вечора. Годині осьомій оповідачка перестріла її на дорозі до ліса. Заплакана і засмучена, Мері сказала, що їде до міста заставити обручку. Вона докинула, що менер спогоджувався дати грошей, але ж за це вимагав кохання. Отже, Мері нічого не домоглася. У нас удома порожнісінько, хоч покотися, кинула вона сусідці. Сходжу, ну, я в місто, і ми з дівчам сяк-так перебудемося, доки не повернеться чоловік. Погода того вечора була холодна. Їй вітряна. Дарма оповідачка переконувала молодицю не ходити до ліса на ніч. Ти змокнеш, Мері, мрячить, а вітер, так і дивись, принесе зливу. Щоб сходити до міста з приморського села, потрібно не менше трьох годин швидкої ходи. Та Мері не послухала оповідачку. «Досить мені колоти вам очі». Зауважила молодиця. Вже й без того нема майже жодної родини, де я не позичила хліба чаю чи борошна. Заставлю каплучку, та й хоті. Вона сходила, вернула додому, а назавтра занедужала. Жінка лежала у гарячці й марила. Негода й вечірня мжичка вбила її двостороннім запаленням легенів, як сказав міський лікар, нагодившись на виклик добротливої оповідачки. Вже за тиждень одне місце на двоспальному ліжку Лонгрена порожнювало. А сусідка переселилася в його будинок глядіти і годувати дівчинку. Їй самотній удові це було за виграшки. До того ж, додала вона, без такого не розуміняти нудно. Лонгрен поїхав до міста, звільнився, попрощався з приятелями і вирішив плекати маленьку асоль. Доки пискля не трималося, як слід на ногах, удова жила в матроса. Заступаючи сирітці мати, аж ось прийшла мить, коли Асоль уже не простяглася на долівці, занівши ніжку через поріг, і Лонгрен рішуче оголосив, що тепер він сам усе робитиме для дівчинки, і, подякувавши вдові за невгамовне співчуття, зажив самотнім життям у дівця зосередивши всі помисли, надії, любов і спогади на маленькій істоті. Грошей по десяти роках мандрівного життя на руках у чоловіка лишилося негусто. Він став до справи. Незабаром у міських магазинах з'явилися його іграшки, майстерно зроблені маленькі моделі човнів, катерів, однопалубних і двопалубних вітрильників, крейсерів, пароплавів. Одне слово того, що він близько знав, що, з огляду на характер праці, почасти заміняло йому гуркіт портового життя і мальовничий труд плавань. У такий спосіб Лонгрен заробляв стільки, щоб жити в межах помірної економії. Не товариський з природи, він після смерті дружини ще більш замкнувся. Їдеделі частіше тікав від людей. Іноді на свята. Його бачили в трактирі, але бували моряк ніколи не сідав, а похабцем перехиляв за стійкою склянку горілки і йшов геть, коротко кидаючи на всі віч. «Так? Ні? Здрастуйте! прощай. Нічогенько собі, на всі звертання й кивки сусідів. Гостей він не терпів, тихо спроваджуючи їх не примусом, а такими натяками й вигаданими обставинами, що відвідувачеві не залишалося нічого іншого, як вимислити якийсь привід, аби, бува, не засидітися. Зрештою, він і сам ні до кого не ходив. Отож, між ними земляками постало холодне відчуження, і коли б робота Лонгрена, іграшки, залежала від справ села більше, на плечі йому лягли б значно важче наслідки таких взаємин. Товари і харчі купував він у місті. Менерс не міг би похвалитися навіть пачкою сірників, купленою в нього лонгреном. Так само він сам порався по господарству і терпляче проходив невластиве чоловікові складне мистецтво вирощування дівчинки, а соль було вже п'ять років. І батько посміхався чим м'якіше і м'якіше, поглядаючи на її нервове добре личко, коли, сидячи в нього на колінах, Дівча трудилося над таємницею застебнутого жилета або потішно виспівувало матроських пісень, диких ревовіршиків. Передані дитячим голосом ці пісеньки, в яких до того ж частенько бракувало «Р», наводили на думку про танок якогось ведмедя, прикрашеного блакитною стрічечкою. У цей час... Сталася подія, тінь якої, впавши на батька, лягла їй на дочку. Була весна. Рання і сувора, як зима, проте по-інакшому. Тижнів на три припав до холодної землі різкий береговий норт. По на берег рибальські човни лежали на білому піску кілем до гори Наче величезні риби, що світили своїми спинами. У таку погоду жодна душа не наважилася б рибавчити. Хіба в годи погляд вловлював Посеред єдиної вулиці якогось бідолаху, що вийшов з дому? Холодний вихор, вганяючись із берегових пагорбів у порожнечу обрію, перетворював відкрите повітря на суцільну тортуру. З усіх димарів Каперни зранку до вечора курило, тим-то на круті дахи лягав дим. Але ці дні Норду виманювали Лонгрена з його теплого будиночка частіше за сонце, що за доброї години закидає море і Каперну покривалими повітряного золота. Лонгрен виходив на місток, який спочивав на довгих рядах паль, і край цього дощатого молу довго курив люльку, роздмухувану вітром, дивлячись, як оголене біля берегів дно димиться сивою піною, а та, що сили, квапиться слідом за валами. Гуркотливий біг яких до чорного, штормового видно краю наповнює простір табунами фантастичних гривастих істот, які мчать у розгнузданому лютому розпачі до далекої розради. Скиглені клекіт, ревуча стрілянина величезних злетів води, їй здавалося зримий струмінь вітру який смугує околиці, таку силу мав його рівний пробіг, давали змученій душі Лонгрена ту притертість, приголомшення, що, зводячи горе до неясного суму, діє до пари глибокому сну. Одного такого дня дванадцятирічний син Менерса Хін, помітивши, що батьків човен б'ється під кладками обпалі, ламаючи борти, пішов і сказав про це батькові. Тільки-но почався шторм. Менерс забув витягти човна на пісок. Отож, він зараз же подався на берег і побачив край молу Лонгрена. Той курив, стоячи спиною до нього. На березі, крім них двох, не було... Ані душі. Менерс рушив кладками, спустився на середині в сповнену скаженого плюскоту воду і відв'язав шкод. Стоячи в човні, вічний дух вирішив пробиратися до берега, хапаючись руками за палі. Про весла він забув, і тієї ж миті, коли, заточившись, Менерс не встиг схопитися за найближчу палю, сильний удар вітру жбурнув ніс човна від кладок у бік океану. Тепер навіть, витягнувшись всю довжину тіла, Менерс не дістав би найближчої палі. Вітри хвилі, гойдаючи човен, несли його у згубний простір. Опинившись на слизькому, Менерс хотів було кинутися у воду і поплести до берега, але припізнився з рішенням. Човен був вертівся вже геть поряд із кінцем молу, де немала глибина води й лють валів обіцяли неминучу загибель. Між Лонгреном і Менерсом, що його несло в буремну деличинь, був щонайбільше десяток сажнів ще рятівної відстані, Адже на кладках під рукою в Лонгрена висів, згорнутий у моток, канат зуплетеним в один його кінець грузилом. Тим канатом послуговувалися у негоду, коли треба було пристати. Тоді таки його просто кидали з кладок. «Лонгрене!» – закричав смертельно наляканий Менерс. «Чого стоїш, як пеньок? Бачиш, мене несе! Кидай причал!» Лонгрен мовчав, спокійно дивлячись на метання Менерса в човні, хіба що дим з його люльки жбухнув іще сильніше, і він, забарившись, виняв її з рота, щоб краще бачити, що діється. «Лонгрене!» Волав Менерс, «Хіба ти не чуєш? Я гину! Рятуй!» А проте Лонгрен і пари з рота не пустив. Здавалося, він не чув розпачливого крику. Поки човен не віднесло ген-ген, так що слова крики Менерса ледь-ледь долітали. Він навіть із ноги на ногу не переступив. Менерс ридав від жаху, закликав матроса бігти до рибалок, благати на допомогу, обіцяв гроші, загрожував і сипав прокльонами. Але Лонгрен лише підійшов ближче до самого краю молу, щоб не відразу спустити з ока метання і стрибки човна. «Лонгрене!» – зачув він глухе, як, сидячи всередині, хтось розібрав би, що йому кричать з даху «Рятуй – «Рятуй!». Тоді, набравши повітря і глибоко вдихнувши, щоб вітер не вкрав жодного слова, Лонгрен крикнув. «Вона так само просила тебе. Думай про це, поки ще мене, менерсе». «І не забудь!» Тоді крики стихли, і Лонгрен пішов додому. А Соль, прокинувшись, побачила, що батько сидить перед тьмяною лампою у глибокій задумі. Почувши голос дівчинки, що кликала його, він підійшов до неї, міцно поцілував і прикрив збитою ковдрою. Спи, мила, мовив він, до ранку ще далеко. Що ти робиш? Чорну іграшку я зробив, а соль. Спи. Наступного дня тільки й мови було в капернянців, що про зниклого Менерса, а на шостий день привезли його самого, умирущого. Є лютого розповідь нещасника швидко облетіла, околишні сіються. Менерса носило до вечора, коли він уже був виснажений до решти, щоразу налітаючи на борти і дно човна, і витримав страшну боротьбу за скаженими хвилями, які вперто загрожували викинути в море збожеволілого крамаря. Його підібрав пароплав Лукреція, який йшов у касет. Застуда і зворушення жаху загнали Менерса на той світ. Бідолаха прожив трохи менш сорока восьми годин, поклявши Лонгрена всіма нещастями, можливими на землі, й в уяві. Розповідь Менерса про те – як матрос споглядав його загибель і відмовився допомогти, промовисти тим більше, що бідолаха ледве дихав, її стогнав, уразила жителів Каперни. Не кажучи вже про те, що мало серед них було тих, хто міг пам'ятати образу, тяжчу, ніж ту, що її вчинено Лонгренові, і побиватися так сильно, як побивався він до кінця життя за мері. Їм було бридко, незрозуміло, вражало їх, що Лонгрен мовчав. Мовчки. до своїх останніх слів, кинутих на вздогін Менерсові, Лонгрен стояв, стояв нерухомо, строго і тихо, мов суддя виявивши глибоку зневагу до Менерса. Щось більше за ненависть було в його мовчанні, і це всі відчували. Якби він кричав, виказуючи жестами або метушливістю зловтіху, або в якийсь інший спосіб свій тріумф, зауваживши розпач Менерса, рибалки зрозуміли б його, але він вчинив інакше аніж чинили вони, вчинив переконливо незрозуміло, і цим поставив себе над іншими словом, зробив те, чого не прощають. Ніхто вже не кланявся йому, не подавав руки, не скидав на нього знайомим привітним оком. На віки вічні залишився старий осторонь сільських справ. Хлопчаки, вгледівши його, кричали на вздогін «Лонгрен утопив Менерса!» Та він і в усум не моргнув. Так само здавалося, моряк не помічав і того, що в трактирі або на березі серед човнів. Рибалки замовкали при ньому, сахаючись, мов, зачумленого. Випадок з Менерсом закріпив Досі неповне відчуження. Сповнившись повіньця, воно викликало пекучу взаємну ненависть, тінь якої впала й на асоль. Дівчинка зростала без подруг. За два-три десятки її однолітків, які жили в каперні, просочені, як губка водою грубим родинним началом. За основу якого правив непохитний авторитет матері й батька, перейнятливі, як усі діти на світі раз і назавжди викреслили маленьку асоль зі сфери свого заступництва й уваги. Відбулося це зрозуміло поступово, завдяки напучуванню й окрикам дорослих набуло характеру страшної заборони, а потім посилене пересудами і кривосуддям, перетворилося в дитячих головах на страх до матроської домівки. До того ж замкнутий спосіб життя Лонгрена дав волю тепер істеричній мові плітки. Подейкували, що матрос мов десь когось уколошкав, і відтоді його не беруть служити на судна, а сам б він похмурий і відлюдькуватий, адже його гризе нечисте сумління. Граючись, діти гнали асоль, щойно дівчинка наближалася до них, обкидали болотом і дражнили, кидаючи в обличчя, що батько її їв людське м'ясо, а нині фальшує гроші. Наївні її спроби з кимось потоваришувати раз по раз закінчувалися гірким плачем, синцями, саднами і іншими проявами громадської думки. Врешті-решт дівчинка вже не ображалась, але часом, однак, питала батька. — Скажи, чого нас не люблять? Е — Е-е, Асоль, — говорив Лонгрен. Хіба вони вміють любити? Любити треба вміти, а на це вони якраз і нездатні. Як це вміти? А ось так. Він брав дівчинку на руки й міцно цілував у сумні очі, що мружилися від ніжного задоволення. Найчастіша Асоля розважалася залізаючи вечорами або у свято до батька на коліна. Коли старий, відставивши банки із клейстером, інструменти й відклавши незакінчену роботу, сідав, скинувши фартуха, відпочити із люлькою в зубах. і, крутячись у дбайливому кільці батьківської руки, чіпала різні частини іграшок, розпитуючи про їхнє призначення. Так зачиналася своєрідна фантастична лекція про життя і людей. Лекція, у якій з огляду на колишній спосіб життя Лонгрена, випадковості, випадок на загал, дивовижні, неймовірні і незвичайні події посідали чільне місце. Лонгрен, називаючи дівчинці, імена снастей, вітрил, предметів морського побуту, Поступово захоплювався, переходячи від пояснень до різних епізодів, у яких грали свою роль то поземна Катеринка, то стернове кермо, то щогла, або певний різновид човна тощо, а від окремих ілюстрацій цих переходив до широких картин морських мандрівок, вплітаючи забубони в дійсність, а дійсність. В образи своєї фантазії тут з'являлася її тигрова кішка, вісниця кораблетрощі і наділений даром мовлення морський півень, піти проти наказів якого означало збитися з курсу, і летючий голландець із шаленим своїм екіпажем. Прикмети, примари, русалки, пірати – Словом, усі байки, що ними моряки розважаються на дозвіллі в штиль, або забившись до улюбленого шинка. Розповідав Лонгрен також про тих, хто вижив у кораблетрощі, про тих, хто здичавів і згубив дар мови, про таємничі скарби, бунти каторжників і про всяку всячину. І дівчина слухала його уважніше, ніж делебі. Хтось прихиляв своє вухо до Колумба, коли той уперше розказував про новий материк. бо, кажи ще», – просила Асоль, коли Лонгрен, замислившись, замовкав і засинала в нього на грудях з головою повною чудесних снів. Також завелику, завжди матеріально-сутній Ця був Дівчинка мала появу Крамарчука з міської іграшкової крамниці, що охоче купувала роботи Лонгрена. Щоб загодити батька, їй уторгувати зайве, чоловік брав із собою для дівчинки кілька яблук, солодкий пиріжок, жменю горіхів. Торгуватись Лонгренові було не до вподоби, отож зазвичай старий просив справжню вартість – а Крамарчук зменшував. «Ех ви!» – казав Лонгрен. «Та я цілісінький тиждень сидів над цим ботом». Бот був п'ятивершковий. Гляньо, що за міцність, а углиб, а доброта. Бот цей п'ятнадцять чоловік витримає, хоч би у негоду». Кінчалося тим, що тиха метушня дівчинки, яка муркотіла над своїм яблуком, позбавляла Лонгрена стійкості й бажання сперечатися. Він ішов на поблажку, а Крамарчук, набивши кошик чудовими міцними іграшками, ішов, посміюючись у вуса. Всю домашню роботу Лонгрен робив сам. Колов дрова, носив воду, розпалював грубу, готував праву, прасував білизну і, окрім усього цього, устигав працювати задля грошей. Коли Асоль виповнилося вісім років, батько навчив її читати і писати. Тепер інколи він брав дівча із собою в місто, а з часом при нагоді міг послати одну якщо треба було забрати гроші в крамниці чи занести товар. Це траплялося нечасто, хоча ліс лежав усього за чотири версти від Каперни, але дорога до нього йшла лісом, а в лісі багато чого може налякати дітей, окрім фізичної небезпеки. Її, щоправда, важко зустріти так близько біля міста, проте на отці мати таки не завадить. Тим-то лише в гарні дні, вранці, коли хаща у бабіч дороги повнилася сонячною зливою, квітами і тишею, так що вразливості Асоль не загрожували фантоми уяви, Лонгрен відпускав доньку до міста. Якось посеред такої подорожі до міста дівчинка присіла край дороги, щоб з'їсти шматок пирога, покладеного в кошик на сніданок. помалужуючи жуючи, прибирала вона іграшки. Дві три з них мала бачила вперше. Їх Лонгрен змайстрував уночі. Одна така новинка являла собою крихітну гоночну яхту. Біле суденце розпустило червоні вітрила, зроблені з окрайків шовку, Щоним Лонгрен обклеював пароплавні каюти, якими судилося милуватися багатому покупцеві. Тут, певно зробивши яхту, він не знайшов на вітрила нічого кращого за клапці червоного шовку. Вазоль аж очі розгорілися. Плум'яна весела барва так яскраво палахкотіла у її руці, ніби вона тримала вогонь. Дорогу перетинав струмок, за перекинутим через нього жердяним містком. Струмок праворуч і ліворуч ішов у ліс. Якщо я спущу її на воду трохи поплавати, міркувала соль. Вона ж не промокне, а потім я її витру, зайшовши в ліс за місток за водою, дівчинка обережно спустила в струмок біля самого берега. Чарівне судно. Замить у прозорій воді зайнявся Червоний відбиток, вітрил. Проживши тканину, пологке світло Забарвило у рожеве білі камінці на дні. «Ти звідки приплив, капітане?» Поважно спитала Асоль Якусь мальовану думкою особу Їй, відповідаючи сама собі, сказала «Я приплив...» Приплив? Приплив я з Китаю. А що привіз? Що привіз, про це не скажу. А он, як ти, капітане, начувайся, посаджує тебе назад у кошик. Тільки ну, капітан, вирішив таки смиренно відповісти, що пожартував і ладен показати слона, як раптом. Тихий відплив берегової течії повернув яхту носом на середину струмка, іначе справжня, на повний хід відштовхнувшись від берега, вона рівно поплила вниз. Миттю змінився масштаб видимого. Струмок здався дівчинці широченою рікою, а яхта. Далеким великим судном, до якого, мало не падаючи, у воду, перелякана й розгублена, простирала вона руки. Капітан злякався, подумала дівчина, й кинулася за іграшкою, яка пливла від неї, сподіваючись, що її десь приб'є до берега. Поквапом тягнучи неважкого, але незручного кошика, асоль повторювала: О, Господи. Це ж треба таке. Вона намагалася не спускати з очей гарненький трикутник вітрил, що повільно віддалявся, раз раз перечіпалася, падала й знов убігла. Досі соль не заходила так глибоко в лісові нетрі. Їй, захопленій палким бажанням упимати іграшку, ніколи було роздивлятися на всі боки. Біля берега, де вона метушилася. Не бракувало перешкод, на які слід було зважати. Волохаті стовбури полеглих дерев, ями, висока папороть, шипшина, жасмин і ліщина заважали їй що кроку. Долаючи їх, вона поступово втрачала сили, зупиняючись дедалі частіше і частіше, щоб передихнути або змахнути з обличчя клейку павутину коли потягнулись у ширших місцях, у сокові, і у чи гарі, а соль вже була згубила з очей червоне блискотіння вітрил, але обігши закрут течії, знову побачила, як вони статечно, а проте невпинно тікають геть. Якось вона озирнулась, і лісова громада з її розмаїттям коли димні стовпи світла в листі, сусідять із темними розпаданими дрімучих сутінків, глибоко вразила дівчинку. На мить злякавшись, вона знову згадала про іграшку, її кілька разів випустивши глибоке "хух", що духу побігла далі. Така от марна, її тривожна гонитва тривала з годину. Аж з подивом і водночас із полегкістю Асоль побачила, що дерева попереду вільно розсунулися, пропустивши синій розлив моря, хмари і край жовтого піщаного урвища, на який вона вибігла, майже знесилена. Тут було гирло струмка, розлившись нешироко і мілко, так що мріла струмлива блакить каміння, він зникав у зустрічній морській хвилі. З невисокого, поритого корінням урвища, Асоль побачила, що біля струмка, на пласкій каменюці, спиною до неї сидить людина, тримаючи в руках яхту-втікачку. І на всі боки оглядає її за цікавістю слона, який упіймав метелика. Почасти заспокоєна тим, що іграшка ціла, Асоль сповзла урвищем, і, підійшовши впритул до незнайомця, уструмила в нього пильний погляд, очікуючи, коли він підніме голову. А проте незнайомець так захопився з погляданням лісового сюрпризу, що дівчинка встигла роздивитися його з голови до ніг, з'ясувавши, що таких людей... Вона ще з роду віку не бачила. Зрештою, перед нею був ніхто інший, як Егель, мандрівник, який ходив пішки, знаний збирач пісень, легенд, переказів і казок. Сиві кучері пасмами випадали з-під його бриля, у сірій блузі, засунутій в сині штани, у високих чоботах, він був схожий на мисливця. Однак білий кумірець, Краватка, пояс, Де сріблилося повно блях, Тростина і сумка З новеньким нікелевим замочком Виказували в ньому городянина. Його обличчя, Коли можна назвати обличчям Ні з губи й очі, Що визирали з буйної, Променистої бороди пишних, напрочуд. Рогачкуватих вусів, здавалося б мляво-прозорим, якби не очі, сірі, як пісок, і блискучий, мов чиста сталь, з поглядом сміливим і сильним. Тепер віддай мені, боязко озвалося дівча, ти вже погрався, а як ти її впіймав? Егле підняв голову і випустив із рук яхту. Так раптово пролунав схвильований голосок Асоль. Старий схвилинно розглядав її, посміхаючись і повільно пропускаючи бороду у великій жилевій жмені. Не прана ситцева сукня ледь прикривала до колін худенькі, засмаглі ноги дівчинки. Її темне густе волосся, сховане в мереживну косинку, збилося, падаючи на плечі. Кожна риса асоль була виразно легка і чиста, мов ластівчин політ. Темні, з відтінком важкого питання очі, здавалися трохи старші за обличчя. Його неправильний м'який овал ушляхетнювала та чарівна засмага, що нею зазвичай вирізняється біла, здорова шкіра. Напіврозкритий ротик виблискував. Лагідною посмішкою. «Клянуся грімами Езопом і Андерсоном», сказав Егель, позираючи то на дівчинку, то на яхту. «Це щось особливе. Слухай, ну ти, рослино, твоя штуковина». «Та уже ж моя. Я бігла за нею вздовж усього струмка. Думала, що вмру. Вона була тут?» В біля моїх ніг? Якби не кораблетроща, то я, береговий пірат, не вручив би тобі цей приз. Залишену екіпажем яхту викинув на пісок тривершковий вал між моєю лівою п'ятою і кінцем ціпка. Він стукнув палицею. Як тебе звуть, Мацюбко? — Асоль, — сказала дівчинка, ховаючи до кошика іграшку, що її подав Егль. — Гаразд, — вів далі незрозумілу мову старий, не зводячи очей, у глибині яких поблискувала усмішка доброго гумору. — Власне, ха -ха, твоє ім'я мені було ні до чого. Добре, що воно таке дивне, таке... Однотонно музичне, наче посвист стріли або дудніння морської черепашки. Що б я робив, якби ти мала одне з тих благозвучних, але нестерпно звичних імен далеких од прекрасного невідомого? Тим більше я не хочу знати, хто ти, хто твої батьки і як ти живеш. Ха -ха. Навіщо псувати зачарування? Сидячи на цій брилі, я переймався порівняльним вивченням фінських і японських сюжетів. Аж раптом струмок виплеснув цю яхту, Ха -ха -ха. а потім з'явилася ти. «Така, як є. Я, любунько, поету, душі, хоч сам ніколи і не віршував. Що в тебе в кошику?» «Човники», – сказала Асоль, розмахуючи кошиком. Потім пароплав і ще три таких будиночки із прапорами. В них живуть солдати. «А, чудово!» Тебе послали продати. По дорозі ти вирішила погратися. Пустила яхту поплавати, а та втекла. Егеш. Ти що, бачив? І з сумнівом запитала соль, намагаючись згадати, чи не розповіла вона це сама. Тобі хтось сказав? Чи ти вгадав? Я це знав. Звідки? Бо я найголовніший чарівник. Асоль зніяковіла. Її напруга при цих словах егля перейшла межу переляку. Пустельний морський берег, тиша, запаморочлива пригода з яхтою, незрозуміла мова старого з блискучими очима, велич його бороди й волосся. Мало-помалу здавалися дівчинці якоюсь сумішчю над природного здійсністю. Варто було б зараз Еглеві скривити лице або щось крикнути, і дівчинка помчала б геть, заплакавши її тремтячи від страху. Але Егль, помітивши, як широко розкрилися її очі, зробив крутий вольт. «Тобі нема чого боятися мене!» Серйозно, – сказав він, – наупаки, мені хочеться поговорити з тобою відверто. Тільки тут він усвідомив собі, що в дівочому обличчі справило на нього найбільше враження. Мимовільне очікування прекрасного, блаженної долі, – вирішив він. Ет, чом я не народився письменником?» Який чудовий сюжет! «Анужбо!» – правив Егель далі, намагаючись закруглити оригінальне становище. Схильність до міфотворчості, наслідок повсякчасної роботи, була сильніша за побоювання кинути у невідомий ґрунт насіння великої мрії. «Ану ж, Асоль, слухай мене уважно!» Був я в тому селі, звідки ти, мабуть, ідеш словом у каперні. Я люблю казки й пісні, і просидів я в селі тому цілий день, сподіваючись почути, що небудь ніким не чуте. Але у вас не розповідають казок, у вас не співають пісень. А якщо розповідають і співають, то знаєш, ці історії про хитрих селян і солдатів, знову і знову вихваляючи шахрайство, ці брудні, наче немиті ноги, грубі, як бурчання у животі, коротенькі чотири вірші з жахливим мотивом. «А, «Стоп, ха -ха, я заплутався. А, почну спочатку». Подумавши, він продовжував так. Не знаю, скільки пройде років, Тільки в Каперні розсвіте одна казка, І пам'ятатимуть її довго. Ти вже виростеш, Асоль. Якось уранці, ген-ген, У морі під сонцем блисне пурпурове вітрило. Сяюча махиня пурпурових вітрил білого корабля рушить, Розтинаючи хвилі просто до тебе. Тихо плестиме цей чудесний корабель Без криків і пострілів. На березі збереться повно народу, Дивуючись і ойкаючи. І ти стоятимеш там. Корабель підійде велично до самого берега Під звуки Прекрасної музики, чопурний у клемах, у золоті й квітах, відпливе від нього стрімкий човен. «Навіщо ви приїхали? Кого ви шукаєте?» – спитають люди на березі. «Тоді ти побачиш хороброго гарного принца. Він стоятиме і простягатиме до тебе руки». «Добрий день тобі, Асоль!» – скаже він. «Геть далеко звідси я побачив тебе у вісні і приїхав, щоб відвести тебе назавжди у своє царство. Там ти житимеш зі мною в рожевій глибокій долині. У тебе буде все, чого запрагне твоя душа. Житимемо з тобою ми так дружно і весело» що ти ніколи не знатимеш з суму. Він посадить тебе в човен, хе, привезе на корабель, і ти вирушиш назавжди в блискучу країну, де сходить сонце і де зірки спустяться з неба, щоб привітати тебе з прибуттям. «Це все мені?» – тихо запитала дівчинка. Її серйозні очі, повеселівши, зайнялися довірою. Небезпечний чарівник, зрозуміло, так би не сказав, вона підійшла ближче. А що, коли він уже приплив? Той корабель. Не так швидко, заперечив Ехль. Спочатку, як я сказав, ти виростеш. Потім... Що казати? «Це буде, і крапка. Що б ти тоді зробила?» «Я?» Вона глянула в кошик, але, певно, не знайшла там нічого, щоб могло правити за істотну винагороду. «Я б його любила», – кинула вона і не надто твердо додала. «Якщо він не б'ється?» «Ні, хе -хе, не битиметься». Сказав чарівник, таємниче підморгнувши. Це точно я тобі обіцяю. Іди, дівчинко, і не забудь того, що сказав тобі я між двома ковтками ароматичної горілки і роздумами над піснями каторжників. Іди, хай буде мир пухнастій твоїй голові. Лонгрен саме длубався у своєму маленькому городі, обкопуючи кущі картоплі. Підвівши голову, він угледів асоль, яка прожогом бігла до нього з радісним і нетерплячим обличчям. — Ну, от, — сказала вона, силкуючись звести дух, і вхопилася обома руками за батьків фартух. — Слухай, що я тобі розкажу? На березі там ген-ген сидить чарівник. Вона почала із чарівника і його цікавого провіщення. Гарячка думок заважала їй передати подію поступово. Далі йшов опис зовнішності чарівника і у зворотному порядку гонитва за яхтою-втікачкою. Лонгрен вислухав дівчинку, не перебиваючи без посмішки, і коли вона скінчила, уява швидко намалювала йому невідомого старого з ароматичною горілкою в одній руці й іграшкою в іншій. Він одвернувся, але згадавши, що у значних випадках дитячого життя людині варто триматися серйозно і дивуватись, урочисто закивав головою. Мовлячи, «Так-так, за всіма ознаками, кому ж воно бути, як не чарівникові? Хотів би я на нього подивитись, але ти, коли підеш знову, не звертай у бік. Заблукати в лісі неважко». Кинувши лопату, він сів до низького тину і посадив дівчинку на коліна. Страшенно втомлена, вона намагалася ще додати деякі подробиці, але спека, хвилювання і слабість робили своє. Її хилило на сон. Очі її злипалися, голова опустилася на тверде батьківське плече, мить. І вона злетіла би в країну сновидінь, як раптом, стурбована раптовим сумнівом, а соль сіла прямо із закритими очима. Їй упираючись кулачками в жилет Лонгрена, голосно сказала. «Як ти гадаєш, припливе чарівників корабель за мною чи ні?» «Припливе», – спокійно відповів матрос. «Якщо тобі це сказали, значить, усе так і є». «Виросте, забуде», – подумав він. «А поки...» Не варто віднімати в тебе таку іграшку, бо ще мало доведеться в майбутньому побачити тобі не червоних, а брудних і хижих вітрил, у далині ошатних і білих, а зблизька драних і нахабних. Якийсь обходисвіт пожартував з моєю дівчинкою, то що. Добрий жарт. Жарт та й годі. Дивися, як тебе зморило. Півдня в лісі, у хащі. А що ж до червоних вітрил, думай, як я. Побачиш ти пурпурові вітрила. Асоль спала. Лунгрен, діставши вільною рукою люльку, задимів, і вітер поніс дим понад тином до куща, який ріс із зовнішнього боку городу. Під кущем, спиною до тину, Жуючи пиріг, сидів молодий жебрак. Розмова батька з дочкою звеселила його, а запах гарного тютюну налаштував на ласий лад. «Дай господарю біднякові закурити», – сказав він крізь лозини. «Коли взяти твій тютюн, то мій, можна сказати, трутизна?» «Я б дав», – майже прошепотів Лонгрен. Але тютюн у мене в цій кишені. Бачиш, но, мені не хочеться будити дочку. Гай-гай, прокинеться, знову засне, а перехожий узяв, та й покорив. Ну, заперечив Лонгрен, ти таки не без тютюну, а дитина стомилася. Зайди, якщо хочеш, пізніше. Жебрак призирливо сплюнув, Наструмив на палицю мішок і заходився пояснювати. Е, принцеса, ясна справа. Убив ти їй у голову ці заморські кораблі. Ех ти, дивак-дивачисько, а ще хазяїн!» «Слухай, но...» ну, – шепнув Лонгрен. «Я, мабуть, розбуджу її, але тільки потім, щоб намилити твою здоровену шию». «Забирайся геть». За півгодини жебрак сидів у трактирі за столом з десятком рибалок. Позаду них, інколи смикуючи чоловіків за рукав, інколи знімаючи через їхнє плече склянку з горілкою, звісно, для себе, сиділи гінки жінки із вигнутими бровами й руками круглими, мов, бруковий камінь. Жебрак Скипаючи образою, розповідав, і не дав мені тютюну. На твоє повноліття, каже, припливе особливий червоний корабель по тебе, адже судилося тобі вийти за принца, і тому, мовить, чарівникові вір. Але я кажу, буди, буди, мов, тютюну дістати, бо ж він біг за мною півдороги. «Хто? Що? Про що він говорить?» – лунали цікаві голоси жінок. Рибалки, ледве повертаючи голови, товк мачили з усмішкою. «Лонгрен з дочкою здичавіли, а може звихнулися розумом? Ось, чоловік розповідає. Чаклун був у них, так треба розуміти. Вони чекають, баби вам би не прогавити». За морського принца і ще піде червоними вітрилами. За три дні, вертаючись із міської крамниці, асоль уперше почула. Аху, шибнице, асоль! Глянь на сюди хе -хе -хе, Червоні вітрила пливуть. Дівчинка, здригнувшись, мимоволі глянула з під руки. На відкрите море. Потім обернулася туди, звідки лунали крики. Там, кроків за двадцять однеї, стояла купка хлопців. Вони гримасували, показуючи їй язика. Зітхнувши, дівча побігло додому. Глава друга Грей Якщо Цезареві здавалося, що краще бути першим у селі, ніж другим у Римі, то Артур Грей міг не заздрити Цезареві у його мудрому бажанні. Він народився капітаном, хотів бути ним і став ним. Величезний будинок, у якому з'явився на світ Грей, був похмурий усередині, і вражав своєю величю зовні. До причілку тулилися квітник і частина парку. Кращі сорти тюльпанів, сріблисто-блакитних, фіолетових і чорних з рожевою тінню, примхливо зміїлися на газоні розками намиста. Старі дерева парку дрімали в розсіяному напівсвітлі над осокою звивистого струмка. Огорожа замка, це ж був справжнісінький замок, складалася з кручених чавунних стовпів, з'єднаних залізним візерунком. Угорі кожен стовп вивершувала пишна чавунна лілія, з нагоди усіряких урочистостей ці чаші наповнювалися олією і гнали геть нічну темряву, палаючи в довжелезному вогненному шересі. Батько й мати Грея були гордовитими бранцями свого становища, багатства і законів того суспільства, стосовно якого могли говорити ми, частина їхньої душі. Зайнята галереєю предків, не вартує особливої уваги. Інша частина, уявне продовження галереї, починалася з маленького Грея, приреченого, згідно з відомим, заздалегідь складеним планом, прожити життя й умерти так, щоб його портрет можна було повісити на стіні, і це не вийшло на шкоду родовій честі. А проте трапилася невелика помилка. Артур Грей народився з живою душею, що їй не надто кортіло продовжувати лінію фамільного начертання. Ця жвавість, ця довершена перекрученість хлопчика раптом вималювалася на восьмому році його життя. Тип лицаря примхливих вражень, шукача, її чудотворця, Тобто людина, яка за сили селеної життєвих ролей узяла найнебезпечнішу і найбільш зворушливу роль проведіння. Визначився в Греї ще тоді, коли, приставивши до стіни стільця, хлопчина дістав картину, на якій було зображене розп'яття і вийняв цвяхи із закривавлених рук Христа. Інакше кажучи, просто взяв і замазав їх, блакитною фарбою, поцупленою в маляра. Йому здавалося, що в такому вигляді картина сприймається краще. Прийнявшись цією неповторною справою, він уже почав був замальовувати її ноги розіп'ятого, аж тут його піймав на шкоді батько. Старий зняв хлопчика зі стільця за вуха і запитав, «Ти навіщо зіпсував картину?» Нічого не зіпсував. «Це робота знаменитого художника!» Мені однаково сказав Грей. «Я не можу допустити, щоб на моїх очах з рук стирчали цвяхи і текла кров. Мені це не подобається». У відповіді сина Леонель Грей, сховавши під вусами посмішку, впізнав себе. Й вирішив хлопця не карати. Грей без перестанку вивчав замок, доходячи приголомшивих відкриттів. Так десь на горищі хлопець відкопав сталевий лицарський мотлох, книги у плітурках із залізи і шкіри, спорохнілий одяг і полчища голубів. У льосі, де зберігалося вино, його допитливий розум відкрив Лафіт, Мадеру, Херес. Тут, у каламутному світлі гострих вікон, що їх облягали косі трикутники кам'яних склепінь, стояли маленькі й великі барильця. Найбільше, у формі плаского кола, розляглося на всю поперечну стіну льоху. Столітній темний дуб бочки – Блищав, як відшліфований. Поміж барил і плетених кошиків, зелено і синьо, мінилися пузаті сулії. На камінні і на земляній підлозі росли сірі гриби з тонкими ніжками. Скрізь цвіль, мох, вогкість, кислий, важкий дух. Ген-ген у дальньому кутку золотилася величезна павутина. Щойно в ній ловився промінець вечірнього сонця. В одному місці було зарито дві бочки розкішного аліканте, що його любили перехилити ще в часи кромвеля, і винар, показуючи Грею на порожній куток, щоразу переповідав історію знаменитої могили, у якій лежав мрець, живіший за зграю фокстер'єрів». Зачинаючи розповідь, оповідач не забував перевірити, чи крутиться кран на великому барилі, і варто було йому встановити це, як йому попускало. І сльози надто міцної радості мимоволі зблискували в його повеселілих очах. «Ну, ось що!» – говорив Польдішок Греєві, всідаючись на порожню скриню – і набиваючи гострий ніс тютюном. Ти бачиш, онде те місце. Там лежить таке вино, за яке перший ліпший п'яниця ладен був би позбутись язика, лиш би перехилити невеликий келишок. У кожній боці сто літрів речовини, що підриває душу і перетворює тіло на безживне тісто. Його колір темніший за барву вишні, його так просто не плеснеш із пляшки. Те вино густе, наче хе -хе, гарні вершки. Воно ховається в барилах із чорного дерева, міцного, наче залізо. На них подвійні обручі червоної міді. На обручах написано латиною – «Мене вип'є Грей, коли буде в раю». Тлумачили цей напис так докладно й розлого, що твій прадід, високого роду Симеон Грей, збудував дачу, назвав її раєм і поклав у такий спосіб, удавшись до безневинної дотепності, припасувати загадковий вислів до дійсності. Та що ти думаєш? Він умер, як тільки почав збивати обручі від розриву серця так шарпав собі нерви ласий дідок. Відтоді барило це ніхто не чіпає. З'явилося переконання, що дорогоцінне вино принесе нещастя. Справді таку загадку не задавав єгипетський сфінкс. Він, щоправда, спитав одного мудреця чи з'їм я тебе, як з'їдаю всіх. Скажеш правду, залишишся живий, але ж, якщо добре подумати. А, здається, з крана знову крапає, перебував сам себе Пудішок, сунучи боком у куток. А тоді, перевіривши крана, вертався з відкритим світлим обличчям. Так, добре все зваживши, а головне, не хваплячись. Мудрець міг би сказати сфінк собі, «Підемо, хлопче, вип'ємо, і ти забудеш про всі дурниці. Мене вип'є грей, коли буде в раю. Як зрозуміти, вип'є, коли вмре чи як? Ай, дивно, отже він святий, Отже він не п'є ні вина, ні звичайної горілки, допустимо, що рай означає щастя. Але якщо питання стоїть так, то будь-яке щастя втратить половину своїх блискучих пір'їнок, тільки-но щасливець щиро запитає себе, чи є воно раєм. От у чому річ аби з такого барила з легким серцем напитися і сміятися, мій хлопче, сміятися добре, хе -хе -хе, треба однією ногою стояти на землі, іншою – на небі. Є ще третє припущення, що коли-небудь грейх доп'ється до блаженно-райського стану, ху -ху -ху -ху, і зухвало спорожниць барильце – але тоді б, хлопчику, не те, що пророцтво збулося. Це був би звичайнісінький трактирний бешкет. Вкотре встановивши, що з граном на великому барилі усе гаразд, Польдішок зосередженої похмуро закінчував. Сі, барила привіз 1793 року твій предок». Джон Грейх з Ліссабона на кораблі Бігль. За вино довелося викласти аж дві тисячі золотих піастрев. Напис на бочках вигляд бив зброяр Веніамін Ельян з Пондішері. Бочки, закопані в землю на шість футів і присипані попилом з виноградних стебел. Цього вина. Ніхто не пив, не куштував і не покуштує. — Я вип'ю його, — сказав якось Грей і тупнув ногою. — Хо це відчай дух, — зауважив Пуддішок. — Невже вип'єш його в раю? — Звісно. — Ось рай. Він у мене, бачиш? Грей тихо засміявся, розкривши свою маленьку руку. На ніжну протези чіткими обрисами долоню впало сонячне проміння, і хлопчик стис пальців кулак. Ось він тут. То є, Хе, то знову нема. Говорячи це, він то розкривав, то стискав руку. І нарешті задоволений своїм жартом вибіг поперед польдішока і кинувся похмурими сходами у коридор нижнього поверху. На кухню заходити греєві суворо заборонялося. Проте, відкривши одного разу цей дивний, сповнений вогню ватри, світ пари, кіпцяви, шипіння, клекотання киплячих рідин, стукоту ножів і смачних запахів, хлопчик вчащав до величезного приміщення. У суворому мовчанні, наче жерці, рухались кухарі. Їхні білі ковпаки на тлі почорнілих стін наводили на думку про якесь урочисте служіння. Веселі, товсті посудниці біля бочок з водою мили посуд, брязкаючи порцеляною і сріблом. Хлопчики, зігнувшись під ношею, заносили кошики, наповнені рибою, устрицями, раками, є фруктами. Там... На довгому столі лежали райдужні фазани, сірі качки, строкаті кури. Там свиняча туша з коротеньким хвостом і по-дитячому заплющеними очицями. Там ріпа, капуста, горіхи, синій ізюм, смагляві персики. На кухні грейві було трохи лячно, йому здавалося, що тут хазяйнують темні сили влада яких править за головну пружину в житті замка. Окрики звучали як команди і заклинання. Рухи працівників завдяки довгим навичкам набули тієї виразної скупої точності, яка видається натхненням. Зросту Греєві ще бракувало, щоб зазирнути в найбільшу каструлю, що клекотіла, мов, визувій. Однак хлопець відчував до неї Особливу повагу. Він із трепетом дивився, як її перевертають дві служниці. Відтак на плиту хлюпала тоді димна піна і пара, на вибрик якої плита озивалася шипінням хвилями наповнювала кухню. Якось рідини виплеснулося стільки, що служниця поряд ошпарила руку. Шкіра митєво почервоніла. Замить навіть нігті пащили від приливу крові, і Беці, так звали служницю, плачучи, натирала олією свої опіки. Сльози невпинно котилися по її круглому, переляканому обличчю. Грей завмер. Тим часом, як інші жінки бігали біля Беці, він пережив відчуття гострого чужого страждання – що його не міг відчути сам. — Тобі дуже боляче, Геш? — запитав хлопчина. — Спробуй, і сам знатимеш, — відповіла бецці, накриваючи руку фартухом. Насупившись, порубійко видерся на табурет, зачерпнув довгою ложкою гарячої рідини, сказати, до речі, це був суп з бараниною, і хлюпнув собі, на зап'ясток. Враження були ні в року, але слабість від сильного болю змусила його похитнутися. Блідий, як стіна, Грей підійшов до Беці, застромивши опечену руку в кишеню штанців. «Мені здається, що тобі дуже боляче», – сказав він. «Ані чи Чирк про свій експеримент?» «Ходімо, Беці, до лікаря. Мерщий». Він уперто тяг її за спідницю, а тим часом прихильники домашніх засобів навперебій пропонували служниці рятівні рецепти. Проти дівчина, помітно страждаючи, пішла з Греєм. Лікар пом'якшив біль, наклавши перев'язку. Лише після того, як Беці пішла, хлопчик показав свою руку. Цей незначний епізод... Зробив двадцятилітню Беці і десятилітнього Грея справжніми друзями. Дівчина набивала його кишені пиріжками й яблуками, а він розповідав їй казки та інші історії, вичитані у своїх книжках. Одного разу хлопець довідався, що Беці не може вийти заміж за конюха Джима, бо вони занадто бідні, щоб завести собі хазяйство. Грей розбив куменковими щепцями свою порцелянову скарбничку і витрусив звідти все. Набралося близько сотні фунтів. Уставши вранці і дочекавшись, поки безпосажна вийде на кухню, він зайшов до її кімнати і, засунувши подарунок у скриню дівчини, прикрив його короткою запискою. «Беці, це твоя». Проводив з граї розбійників Робін Гуд. Переполох, викликаний на кухні цією історією, набув таких розмірів, що Грейві довелося зізнатися у своїй витівці. Він, однак, не забрав гроші назад і не хотів більше говорити про це. Його мати була однією з тих натур, які життя відливає в готовій формі. Вона жила в напівсні забезпеченості, що завбачає будь-яке бажання пересічної душі, тож їй не залишалося нічого робити, як радитися із кравчинями, лікарем і шафарем. Але жагуча, майже релігійна прихильність до своєї дивної дитини давала треба думати, Єдиний вихід тим її схильностям Захлороформованим вихованням долею, Які вже не живуть, але печально блукають, Залишаючи волю бездіяльною. Вельможна пані нагадувала паву, Що висиділа яйце лебедя. Вона болісно переживала Прекрасну синову окремішність, Смуток, любов і ніяковість, Наповнювали жінку, коли вона притискала хлопчика до грудей, де серце говорило інше, ніж мова, що зазвичай відбиває умовні форми стосунків і думок. Так хмарний ефект, вигадливо спричинений сонячним промінням, проникає в симетричне умеблювання казенної будівлі, позбавляючи її банальних переваг. Оку бачить і не впізнає приміщення. Таємничі відтінки світла серед злиденності витворюють яскраву гармонію. Вельможна пані, лице і фігура якої, здавалося, могли відповідати лише крижаним мовчанням на палки голоси життя, тонка краса якої радше відштовхувала, ніж притягувала, бо ж у ній відчувалося гордовити зусилля волі, позбавлене жіночої зваби. Ця Ліліан Грей, залишаючись наодинці із хлопчиком, оберталася простою мамою, що люблячим лагідним тоном виводила ті самі сердечні дрібниці, що їх не передаси на папелі. Сила їх у почутті, а не в самих них. Вона дозволяла синові геть усе і прощала все – перебування в кухні, відразу до уроків, неслухнянність і численні примхи. Якщо він не хотів, щоб підстригали дерева, їх ніхто й не чіпав. Коли він просив простити або винагородити кого-небудь, зацікавлена особа знала, що так і буде. Він міг їздити верхи на будь-якому коні, брати в замок будь-якого собаку, переривати бібліотеку. Бігати босоніж і їсти, що він здумає. Його батько якийсь час боровся з цим, але поступився не принципу, а бажанню дружини. Хіба що наказав видалити із замку всіх дітей-службовців, побоюючись, що через низьке товариство примхи хлопчика переростуть у схильності, що їх годі буде викорінити. Загалом він був з головою занурений у незліченні родові процеси, початок яких губився в епосі появи паперових фабрик, а кінець у смерті всіх кляузників, окрім того, державні справи, справи маєтності, диктування мемуарів, виїзди на парадні лови, читання газет і складне листування. Змушували його заховувати певну внутрішню відстань від родини. Сина він бачив так рідко, що інколи забував скільки йому років. Тим-то Грей жив у своєму світі. Хлопчина грався сам один, здебільшого на замкових задвірках, які за старих часів мали бойове значення на цих широких пустерищах із рештками високих ровів, із зарослими мохом, кам'яними склепами, було повно бур'яну, кропиви, реп'яха, терну і скромно-барвистих диких квітів. Малий існував тут годинами, досліджуючи кротячі нори, борючись із бур'яном, підстерігаючи метеликів і будуючи з усіляких уламків цегли фортеці, що їх він закидав дрючам і кругляком. Грейві вже повернуло на дванадцяту весну, коли всі натяки його душі, всі розрізнені риси духу і відтінки таємних поривів з'єдналися в одному сильному моменті, а відтак, виражені очевидно, перетворилися на нездоланне бажання. Досі він начебто знаходив лише окремі частини свого саду: про світ, тінь, квітка, дрімучий пишний стовбур, у тьмі тьмущій садів інших і раптом побачив їх ясно все у прекрасній, вражаючій гармонії. Трапилося це в бібліотеці, зазвичай її високі двері з тьмяним склом у горі. Замикались, але засувка замка поганенько трималася в гнізді стулок. Якщо натиснути рукою, двері відходили, напружувались і розчинялись. Коли дух дослідження змусив Грея добутися в бібліотеку, його вразило порушнисти світло, вся сила й особливість якого полягала в кольоровому візерунку верхньої частини шибок. Диша покинутості стояла тут, як ставкова вода. Темні низки книжкових шаф подекуди притикалися до вікон, затуляючи їх наполовину. Поміж шаф були проходи, завалені купами книг. Там розкритий альбом із відірваними внутрішніми аркушами. Там сувої, перев'язані золотим шнуром. Стоси похмурих на вигляд книг, Товсті шари рукописів, Розсип дрібних томиків, Які тріщали, наче кора, Якщо їх розкрити. Тут креслені її таблиці, Ряди нових видань, мапи. розмаїття плітурок Грубих, ніжних, чорних, Строкатих, синіх, сірих, Товстих, тонких, шорстких і гладких. Шафи були посаме нікуди набиті книгами. Вони здавалися стінами, що замкнули життя в самій товщі своїй. У відбитках шафових шибок маячили інші шафи, покриті безбарвно блискучими плямами. Величезний глобус, узятий у мідний сферичний хрест екватора Ємеридіана, стояв на круглому столі. Обернувшись до виходу, Грей уздрів над дверима величезну картину, яка відразу з містом своїм наповнила задушливе заціпиніння бібліотеки. Корабель злітав на гребені морського вала. Струмені піни стікали його схилом. Він був зображений в останню мить зльоту. Корабель плив просто на глядача. Високо піднятий бушприт закривав основу щогл. Гребінь вала, розпанаханий корабельним кілем, нагадував крила гігантського птаха. Піна злітала в повітря, вітрила, лець-лець, видимий через бакборд і понад бушприт. Повні шаленої сили шторму всією громадою валилися назад, аби перейшовши вал, Розгорнутися, потім, схилившись над безоднею, мчати судно до нових лавин. Розірвані хмари низько тріпотіли над океаном. тьмяне світло приречено боролося з нічною пітьмою, яка насувалася. Але що найперше впадало в око в цій картині фігура людини, що стояла на баку. Спиною до глядача. Вона виражала все становище, навіть характер моменту. Поза людини, чоловік розставив ноги, змахнувши руками, нічого, власне, не говорила про те, чим вона займається. Але мимоволі відчувалась крайня напруженість уваги, зверненої до чогось на палубі, невидимій глядачеві. Вітер смикав за вилоги його каптан. Біла коса і чорна шпага витягнуто поривались у повітря. Пишнота костюма виказувала в ньому капітана. Танцювальне положення тіла, змах вала. Без капелюха чоловік, ймовірно, надто зосередився на небезпечній миті і кричав. Але що? Чи бачив він, як падає за борт людина? Чи наказував іти іншим галсом або, заглушаючи вітер, гукав Боцмана? Не думки, але тіні цих думок виросли в душі Грея, поки він розглядав картину. Раптом здалося йому, що ліворуч підійшов, ставши поруч невидимий незнайомець. Варто було повернути голову, як химерне відчуття зникло б без сліду. Грей знав це. Але він не згасив уяву, а прислухався. Беззвучний голос вигухнув кілька уривчастих фраз, Незрозумілих на кшталт малайської мови. Пролунав шум, так, наче каміння Довго падало у провалля. Луна й похмурий вітер наповнили бібліотеку. Все це Грей чув усередині себе. Хлопець озирнувся. миттєво постала тиша, розсіяла звучну павутину фантазії, зв'язок з бурою зник. Греї кілька разів приходив дивитися цю картину. Вона стала для нього тим потрібним словом у бесіді душі з життям, без якого важко зрозуміти себе. У маленькому хлопчику поступово влягалося величезне море. Він жився з ним, шпортуючись у бібліотеці, вишукуючи й жадібно читаючи ті твори за золотими дверима яких відкривалося синє сяйво океану. Там, лишаючи за кормою піну, рухалися кораблі. Частина їх губила вітрила, щогли, а тоді, захлинаючись хвилею, Опускалась у пітьму безодень, де блимують фосфоричні риб'ячі очі. Інші, за які вхопилися буруни, бились об рифи. Дедалі тихіші хвилі грізно хитали корпус. Спустілий корабель з порваними снастями, переживав довгу агонію, поки новий шторм не розбивав його на тріски. Третій... Успішно завантажувалися в одному порту і розвантажувалися в іншому. Команда, сидячи за трактирним столом, оспівувала плавання й любовно пила горілку. Були там ще кораблі-пірати з чорним прапором і харцизяками моряками, котрі розмахували ножами. Кораблі-примари, що виливають мертвотне блакитне світло. Військові кораблі за солдатами, гарматами й музикою, кораблі наукових експедицій, які нишпорять морями у пошуках вулканів, рослин і тварин, кораблі з похмурою таємницею й бунтами, кораблі відкриттів і кораблі пригод. У цьому світі, звісно, над усім здіймалися постать капітана. Він був долею, душею і розумом корабля. Його характер визначав дозвілля й роботу команди, членів команди. Шкіпер добирав сам особисто, тож вона значною мірою відбивала його схильності. Капітан знав звички і сімейні справи кожної людини. В очах підлеглих він володів магічними знаннями, що давали йому змогу впевнено діставатися з того ж таки Ліссабона до Шанхая, туруючи путь неозорими просторами. Він отбивав бурю, кидаючи проти неї систему складних зусиль, убиваючи паніку короткими наказами. Плавав і зупинявся де хотів, провадив відплеття і завантаження, ремонт і відпочинок. Більшу і розумнішу владу в живій справі, сповненій безперервного руху, годі було уявити, ця влада замкнутістю її повнотою нагадувала владу Орфея. Таке уявлення про капітана, такий образ і така істинна дійсність його становища посіли правом душевних подій чільне місце. У блискучій свідомості Грея жодна професія, крім цієї, не могла б так вдало сплавити в одне ціле всі скарби життя, зберігши у повній цілості найтонший візерунок кожного окремого щастя. Небезпека, ризик, влада природи, світло далекої країни, чудесна невідомість – ми кохання, що квітне побаченням і розлукою, Захопливе кипіння зустрічей, ублич, подій, Неймовірне розмаїття життя, тим часом як високо в небі, То південний хрест, то віс, І всі материки у зірких очах, Хоча твоя каюта наповнена битківщиною, яка ніколи не покине. З її книгами, картинами, Листами і сухими квітами, Що оповиті шовковистим кучериком У замшевій ладенниці на міцних грудях. Восени, на п'ятнадцятому році життя, Артур Грей тишком-нишком Залишив домівку І увійшов у золоту браму моря. Невдовзі, за порту Дубельт, Рушила до Марселю шхуна Ансельм із юнгою з маленькими руками і зовнішністю переодягненої дівчинки. Юнгою цим був Грей, власник шикарного саквояжа, тонких як рукавичка лакованих чобітків і батистової білизни, на якій було вигаптовано корону. За рік, поки Ансельм відвідував Францію, Америку й Іспанію, Грей спустив частину свого майна на тістечка, віддаючи цим данину минулому, а іншу частину, розраховану для сьогодення її майбутнє, програв у карти. Він хотів бути диявольським моряком. Задихаючись, хлопець пив горілку, окупаючись із завмиранням серця, стрибав у воду головою вниз із двох двохсажньової висоти. Потроху він втратив усе, крім головного, своєї дивної летючої душі. Грей позбувся слабості, перетворившись на широкоплечого жилового чоловіка. Блідість замінив на темну засмагу. Вишукану безтурботність рухів віддав за впевнену влучність невтомної руки, а в його задумливих очах відбився блиск, як у людини, яка споглядає вогонь, і його мова, втративши нерівномірну, гордовито соромливу плинність, стала короткою й точною, мов удар чайки у струмінь затрепетним риб'ячим сріблом. Капітан Ансельма мав добру вдачу, проте він був суворим моряком і взяв хлопчика з якоїсь зловтіхи. У вічейдушному бажанні Грея він бачив лише ексцентричну примху і заздалегідь тріумфував, уявляючи, як місяців за два Грей, намагаючись не дивитись йому у вічі, скаже «Капітане Гоф». Я зідрав усі лікці, деручись по снастях. У мене болять боки і спина. Пальці не розгинаються, голова тріщить, а ноги трусяться. Всі ці мокрі канати, завважки зо два пуди на руках, всі ці леєри, ванти, поземні катеринки, троси, стеньги, гіссалінги, створені, щоб терзати моє ніжне тіло. «Я хочу до мами». Вислухавши подумки таку заяву, капітан Гоп склав у голові таку от промову. «Ідіть собі будь-куди, мій жовторотику, якщо до ваших тендітних крилиць пристала смола, можете відмити її вдома одеколоном роза-мімоза». Цей вигаданий Гопом одеколон – Тішив капітана понад усе, і, закінчивши уявну відповідь, він уголос повторював. «Так, ідіть, до рози мімози!» Тим часом поважний діалог спадав на думку капітанові дедалі рідше, бо Грей йшов до мети зі стиснутими зубами і з блідлим обличчям. Він витримував неспокійний труд з рішучою напругою волі, відчуваючи, що йому стає чим раз легше в міру того, як суворий корабель втискається в його організм, а невміння поступається місцем звитців. Часом петлею якірного ланцюга його збивало з ніг, ударяючи об палубу. Інколи канат що не притримали біля шнека, виривався з руки і здирав з долонь шкіру. В інший час вітер шмагав його по обличчю мокрим кутом вітрила і вшитим у нього залізним кільцем. Одне слово, вся праця його правила за якісь тортури, що вимагали пильної уваги, але хай як важко хлопець дихав, на силу розгинаючи спину – Посмішка презирства не полишала його обличчя. Він мовчки зносив глузування, знущання й доконечну лайку, аж поки не став у новій сфері своїм. Але відтоді на будь-яку образу незмінно відповідав боксерським випадам. Одного разу капітан Гоп. Побачивши, як його підопічний вправно в'яже на рею вітрило, сказав собі, «Ти переміг, Шельмо!» Коли Грей зліз на палубу, Гоп викликав його в каюту і, розкривши пошарпану книгу, сказав, «Слухай уважно, кинь курити, починається обробка цуценяти під капітана!» І він почав читати. Точніше, казати і кричати, вичитані з книги давні слова моря. Це була перша наука Грея. Упродовж року він познайомився з навігацією, практикою, кораблебудуванням, морським правом, лоцією та бухгалтерією. Капітан Гоп подавав йому руку і казав «ми». «У Ванкувері». Грея на стих материн лист, повний сліз і страху. Він відказав, «Я знаю. Утім, якби ж ти бачила, як я, поглянь моїми очима, якби ти чула, як я, приклади до вуха мушлю, в ній гомін вічної хвилі, якби любила, як я, все, то в твоєму листі я знайшов би Крім любові, їй чека усмішку, і він плавав далі. Аж урешті Ансельм пристав із вантажем коло Дубльта, і двадцятирічний Грей, скориставшись зупинкою, вирішив навідатися до замку. Усе укруж було те саме, однаково непорушне в подробицях і в загальному враженні, як п'ять років тому. Хіба що погустішили крони молодих в'язів, Їхній візерунок на причилку будівлі зрушився і розрізся. Слуги, які збіглися до нього, зраділи, Стрепинулись і завмерли в тій такий пошані, З якої наче десь учора зустрічали цього Грея. Йому сказали, де мати. Він зайшов до високого покою і тихо причинивши двері, Завмер на місці, дивлячись на посивілу жінку в чорній сукні. Вона стояла перед розп'яттям. Жінка пристрасно шепотіла, і той шепіт вчувався, наче колотилось її серце. За тих, хто плаває, мандрує, хворіє, страждає, і хто знемагає в полоні, чув швидко дихаючи грей, Далі жінка докинула, і хлопчику моєму, тоді він озвався, я, і більше не спромігся нічого сказати. Мати обернулася, вона змарніла, в гордовитості її тонкого обличчя світився новий вираз, який наводив на думку про повернення юності. Жінка стрімко підійшла до сина. Короткий грудний сміх, стриманий вигук і сльози в очах. Це все. Втім, цієї хвилі вона жила дужче і краще, ніж за все своє життя. Я відразу впізнала тебе, о мій любий, мій маленький. Грей і справді перестав бути великим. Він вислухав про батькову смерть. Потім розповів про себе. Мати слухала сина без докорів і заперечень. Однак подумки в усьому, що він утверджував як істину свого життя, бачила хіба що іграшки, якими бавиться її хлопчик. Такими іграшками були суходоли, океани і кораблі. Грейх пробув у замку у сім днів, на восьмий день – Узявши велику суму грошей, він повернувся до Дубльта і сказав капітану Вігопу. «Дякую, товаришем ви були ні в року. Прощавай же, старий товаришу. Тут він закріпив істинне значення цього слова страшним, як обценький, рукостисканням. «Тепер я плаватиму окремо на своєму кораблі». Гоп спаленів, сплюнув, вирвав руку і кинувся геть, так Грей, наздогнавши, обняв його. І вони посідали в готелі всі разом. Двадцять чотири чоловіки з командою пили, їли, і галасували, і співали, і випили, і з'їли все, що було на буфеті, і у кухні. Спливло небагато часу. І в порту Дубельт вечірня зоря сяйнула над чорною лінією нової щогли. То був секрет. Трищогловий геліот на 260 шістдесят тонн, і купив його Грей. Відтак, капітаном і власником корабля, Артур Грей плавав ще три роки, поки доля не привела його до ліса. Та він уже назавжди запам'ятав той грудний сміх, сповнений душевної музики, яким зустріли його вдома, і разів зодва на рік навідувався до замку, залишаючи жінці зі сріблястим волоссям, не тверду впевненість у тому, що такий великий хлопчик-хлибонь дасть раду зі своїми іграшками». Глава третя. Світання. Струмінь піни, що його лишала за собою корма грейвого корабля Секрет, білою смугою прошив океан і згас у сяйві вечірніх огнів ліса. Корабель став на рейді, неподалік від маяка. Десять днів Секрет вивантажував часучу каву і чай. Одинадцятий день команда розважалася на березі і вдихала горілчані випари. На дванадцятий день Грей глухо затужив, без жодної причини, не розуміючи туги. Ще вранці, на силу прокинувшись, хлопець уже відчув, що днина ця почалася в чорному промінні. Він понуро вбрався, з поснідав, Забув прочитати газету і довго курив, поринувши у невимовний світ безцільного напруження, яке годі й висловити. Серед слів, які невиразно вимальовувалися в голові, блукали невизнані бажання, навзаєм знищуючи себе рівним зусиллям. Тоді він узявся до діла. У супроводі Боцмана Грей оглянув корабель, Наказав підтягнути ванти, послабити кермову линбу, почистити клюзи, поміняти клівер, просмолити палубу, вичистити компас, відчинити, провітрити і замести трюм. Однак діло не тішило Грея. Сповнений тривожної уваги до журливості дня, він прожив його роздратовано і сумно. Здавалося, наче хтось його гукнув, а юнак забув, хто і куди. Надвечір Грей сів у каюті, взяв книжку і довго заперечував авторові, занотовуючи на маргінесах щось парадоксальне. Якийсь час його забавляла ця гра. Ця розмова з небіжчиком, який панував, опочиваючи в домовині. Потім, взявши люльку, він потонув у синьому димі, кружляючи серед примарних арабесок, які поставали в його хистких пасмах. Тютюн страшенно міцний, немов олія, що її вилили у стрибучий розрив хвиль, приборкує їхній шал, так і тютюн. Угамовуючи роздратування почуттів, він зводить їх на кілька тонів униз. Вони звучать плавніше і музичніше тим туга Греєва, втративши врешті після кількох люльок наступальне значення, перетворилася на замислену знеохоту. Такий стан тривав іще з годину. Коли розвіявся душевний туман, Грей оттямився, захотів руху і вийшов на палубу. Стояла глупа ніч. За бортом у вісні чорної води дрімали зорі, Є вогні щоглових ліхтарів, у теплому, наче щока повітрі, щирився запах моря. Грей, звівши голову, примружився на золоту жарину зорі. Замиць, крізь запаморочливість миль, увійшла в його зіниці вогненна голка далекої планети. Глухий гомін вечірнього міста долітав до вуха з глибини затоки. Часом, з вітром чутливою водою залітала берегова фраза, що її ніби кинули на палубі. Ясно прозвучавши, згасала вона у рипінні снастей. На баку спалахнув сирник, вихопивши з темряви пальці, круглі очі й вуса, грейс виснув. Вогонь люльки зірвався з місця і поплив до нього. Незабаром капітан уздрів у піцьмі руки й обличчя вахтового. «Передай летиці», – мовив Грей, – «що він поїде зі мною? Хай прихопить водочки!» Він спустився у шлюб, де хвилини з десять чекав на летику. Меткий шахруватий хлопець, зачепивши борт веслами, подав їх Греєві, потім спустився сам – Приладнав кочити і поклав турбину за харчами на корму. Грей сів до стерна. Куди скажете пливти, капітане? спитав Летика, змушуючи човен крутитися на місці правим веслом. Капітан мовчав. Матрос знав, що вставляти слова в цю мовчанку не випадає, тож і собі, замовкнувши, заходився чим душ гребти. Грей узяв напрямок на відкрите море, тоді вирішив триматися лівого берега, йому було однаково куди пливти. Глухо джеркотіло стерно, бряжчали і хлюпали весла, решта була морем і тишею. Упродовж дня через людину проходить такий безлік думок, вражень, промов і слів що все це склало б не один грубезний том. Обличчя дня прибирає певного виразу, та сьогодні Грей марно вдивлявся в це обличчя. В його невиразних рисах світилося одне з тих почуттів, яких багато і які втім не мають назви. Хай би як їх називали, вони залишаться назавжди поза словами і навіть поняттями, Схожі на чари пахощів. Під владою таких почуттів перебував тепер Грей. Він міг би, щоправда, сказати «Я чекаю, я бачу, я невдовзі дізнаюся». Та навіть ці слова були чимось на кшталт окремих креслень, якщо йдеться про архітектурний задум. У цих повівах ще вчувалася потуга світлого збудження. Там, де вони пливли, ліворуч хвилястим згустком під вимальовувався берег. Над червоними шибками вікон літали іскри з димарів. То була Каперна. Грей чув пересвари Єгавкіт. Вогні села скидалися на дверця грубки, пропалені дірочками, крізь які видно охоплений вогнем жар. Праворуч був океан – Явний, немов присутність сонної людини. Поминувши Хаперну, Грей завернув до берега. Тут тихо хлюпо прибій. Засвітивши ліхтаря, він угледів ями урвища і його горішні навислі виступи. Це місце йому сподобалось. Тут ловитимемо рибу, сказав Грей, плеснувши матроса по плечу. Матрос щось буркнув у відповідь. «Хе, уперше плаваю з таким капітаном», – пробурмотів він. «Капітан путящий, та не схожий. Хе, хе хе з перчиком, капітан. Але ж люблю його!» Встромивши вислов мул, він прив'язав до нього човна, її обоє піднялися нагору, дручись по камінцях, які вискакували з-під коліни ліктів. Від урвища тяглися хащі, пролунало цюкання сокири, якою рубали сухий стовбур. Погливши дерево, летика розклав багаття на урвищі, рушили тіні й відбите водою полум'я. Пітьма сахнулась і раптом в ній спалахнули трава й гілля. Над вогнищем перенизане димом, виблискуючи, тремтіло повітря. Грей сів біля вогнища. — А ну, — сказав він, простягаючи пляшку, — випий, друже Летико, за здоров'я непитущих. Між іншим, ти взяв не хінну, а імбирну. — Ах, перепрошую, капітане, — відказав матрос, зводячи дух. «Дозвольте, я оцим закушу». Він відгриз відразу половину курчати, і винявши з рота крильце правив далі. «Я знаю, що ви полюбляєте хінну. Та було темно, а я поспішав. Бачите, імбир, він озлобляє людину. Коли мені бува треба поскуптись, я п'ю імбирну». Поки капітан їв і пив... Матрос скосо поглядав на нього, а тоді, не стримавшись, мовив. «Е, «Чи правда, капітане, що кажуть, ніби родом ви зі шляхетної родини?» «Це не цікаво, Летико. Бери вудочку, їлови, як хочеш. А ви? Я? Не знаю. Може. Але не зараз». Летика розмотав вудочку, примовляючи віршами, на що він був мастак, на превелике захоплення команди. «З волосіні та лозини зробив собі ядовгого прута, тоді гачок, вчепившись, виснув, хе-хе-хе, оце -то красота!» Потім він полоскотав пальцем у бляшанці черв'яхів. «В землі возився хробачок» не знав нічого крім пітьми, а нині хі -хі, втрапив на качок. З'їдять його суми. Нарешті він пішов собі співаючи: "Тиха нічка, й оковита, що злякались, оситри, хі -хі, начувайся, рибо сита, вудить летика з гори, ліг ліх біля багаття, дивлячись на воду, в якій відбивався вогонь". Він думав: але воля в це не втручалась. У цьому стані думка, розпорушена, утримуючи оточення, невиразно розрізняє його. Вона мчить, наче кінь у тісному натовпі, чавлячи, розкидаючи її спиняючи. Навперемінно до неї приєднуються порожнеча, сум'яття і затримка. Воля блухає в душі речей. От яскравого хвилювання перелітає до темних натяків кружляє землею і небом, життєво розмовляє з уявними особами, гасить і прикрашає спогади. У цьому хмаристому русі все живе й опукле, і усе нескладне, наче марення. І часто, зводячи дух, свідомість усміхається, зауважуючи, наприклад, як у розмисли про долю раптом навідується на гостину образ геть зайвий, якась Зламана два роки тому лозинка. Так, думав біля багаття Грей, але був де інде, не тут. Лікоть, на який він спирався, відволожився, її затерпнув. Блідо світилися зорі, морок посилювала напруга, що передувала світанкові. Капітана поволі хилило на сон, та він не помічав цього. Грейві захотілося пити, і він поліз у торбу, розв'язуючи її вже у вісні. тому сон відступив від нього. Наступні дві години були тягнулися для Грея щонайбільше стільки ж, скільки і ті дві секунди, коли його голова лежала на руках. За цей час Летика з'являвся біля вогнища двічі, курив, і з за цікавості зазирав у роти впіманим рибам, що там. Але там, певна річ, нічого гісінько не було. Прокинувшись, Грей на мить забув, як потрапив у цю місцину. З подивом бачив він щасливий блиск ранку, берегове урвище поміж цього гілля її полум'яну синю далечінь. Над обрієм, але водночас і над його ногами, Висіло ліщенове листя. Під урвищем, здавалося, геть під спиною Грея, Хлюпову тихенький приплив. Майнувши з листка, холодним ляпанцем Розбіглася по сонному обличчю крапля роси. Він підвівся. Скрізь тріумфувало світло. Холодні головешки багаття Чіплялися за життя тонкою цівкою диму. Його запах надавав задоволенню дихати повітрям лісової зелені на справжнє блаженство, летики не було. Він захопився, він спітнівши вудив із захватом запального грабця. Грей вийшов із хащ у чагарник, яким були вкриті схили пагорба. Курілася й палала трава. Вогкі квіти нагадували дітей, Селоміць умитих зимною водою. Зелений світ дихав Тьмою-тьмущою крихітних ротів, Заважаючи грейві йти типу Між своєї бучно-веселої тісноти. Капітан вийшов на вільне повітря, Де лежав строкатий трав'яний килим І вгледів тут приспану дівчину. Він тихо відхилив рукою гілку і зупинився з відчуттям небезпечної знахідки. Всього за п'ять кроків, скрутившись, підібгавши одну ніжку і випроставши іншу, лежала головою на затишно підгорнутих руках зморена асоль. Її волосся засунулося у безладі, біля шиї розстебнувся гудзик, Відкривши білу ямку, розхристана спідниця відкривала коліна. Вії спали на щоці в тіні випнутого ніжного виска, напівзатуленої темною прядкою. Мізинець правої руки, який був під головою, згинався до потилиці. Грей присів навпочіпки, зазираючи дівчині в обличчя знизу і, не підозрюючи, що скидається на фавна за картини Арнольда Бьокліна. Можливо, за інших обставин, Грей помітив би цю дівчину лише очима. Але тут він інакше побачив її. Все зрушилося, все посміхнулося в ньому. Певна річ, він не знав ні її, ні імені її, ні тим паче, чому вона заснула на березі, він був цим вельми потішений. Грей любив картини без пояснень і підписів. Враження від такої картини незрівнянно яскравіше. Її зміст, нескутий словами, стає безмежним, стверджуючи всі здогади її думки. Тінь листя підкралася ближче до стовбурів, а Грей і далі сидів у тій таки не надто зручній позі. Все спало на дівчині. Спало темне волосся, спала сукня і збори сукні. Навіть трава поблизу її тіла, здавалося, задрімала, перейнявшись співчуттям. Коли враження не було повноти, Грей увійшов у його теплу підступну хвилю і поплив з нею. Давно вже летика гукав «Капітане, де ви?» Але капітан не чув його. Коли він урешті підвівся, схильність до незвичайного заскочила його зненацька з рішучістю й натхненням розлютованої жінки. Замислено поступаючись їй, Грей стягнув з пальця старовинну дорогу каблучку, не безпідставно гадаючи, що в такий спосіб можливо... Підказує життю щось істотне, подібне до орфографії. Він обережно наструмив каблучку на маленький мізинець, який білів з-під потилиці. Мізинець нетерпляче заворушився і застиг. Глянувши ще раз на це безтурботне обличчя, Грей озирнувся і побачив у кущах високо задерті брови матроса. Летика, розявивши рота, спостерігав за тим, що робить Грей з таким подивом, з яким, певно, дивився Йона на пащу свого умебльованого кита. — А, це ти, Летико, — мовив Грей. — Поглянь на неї. — Красуня, еш. — Розкішне художнє полотно! — пошепки крикнув матрос, який любив Книжні вислови, у розмислі обставин є щось привабливе. Я зловив чотири морени і ще якусь гладку, мову пухир. Тихіше, Летико, тікаймо звідси. Вони відступили у кущі. Їм слід було б тепер звернути до човна, так Грей не поспішав, розглядаючи далечіння низького берега де на зелень її пісок стелився в ранішній дим з димарів Каперни. У цьому димі він знову побачив дівчину. Тоді він уже рішуче збочив і пішов уздовж схилу. Матрос, не питаючи, що сталося, йшов позаду. Він відчував, що знову запала обов'язкова мовчанка. Вже біля перших будівель Дрей раптом сказав, — Чи не видно тобі, Летико, як на твоє наметне око? Де тут корчма? — Далебі, он той дах, — зметикував Летика. — А проте, може, і не він? — Що ж такого у цьому даху особливого? — Сам не знаю, капітане. Голос серця і все. Вони підійшли до будинку. То і справді була... Корчма Менерса. У відкритому вікні на столі маячила пляшка. Біля неї чиясь брудна рука доїла шпакувати вуз. Хоча був ранок, в загальній залі трактиру сиділо троє чоловіків. Під вікном сидів вугляр, власник п'яних вузів, які ми вже помітили. Поміж буфетом і внутрішніми дверима зали, за яєчною і пивом, Примостилося двоє рибалок. Менерс, саженного росту парубок, з веснянкуватим пісним обличчями і тим особливим виразом хитрої спритності в присліпкуватих очах, яким зазвичай вирізняються всі крамарії, перетирав за шинквасом посуд. На брудній підлозі лежала повна сонця віконна хрестовина. Ціркино Грей ступнув у смугу димного світла, як Меннерс, шанобливо вклоняючись, вийшов зі свого закапелка. Він миттю розглядів у Греєві справжнього капітана. Гостей такого ладу йому випадало бачити рідко. Грей попросив рому, накривши стіл пожовклою в людській веремії з катертиною, Менерс приніс пляшку, але спершу лизнув язиком кінчик відклейної етикетки. Відтак він повернувся за шинквас, позираючи уважно то на Грея, то на тарілку, з якої відколупував нігтем щось присохле. Поки Летика, взявши шклянку обіруч, скромно шепотівся з нею, зиркаючи у вікно, Грей підкликав Менерса. Хін самозакохано вмостився на краєчку стільця, улещений цим зверненням і улещений саме тому, що правило за нього – просте покивування Греєвого пальця. «Ви, звісно ж, знаєте тут усіх мешканців», – спокійно заговорив Грей. Мене цікавить, як звуть юнку в хустоці, в сукні з рожевими квіточками» темно-русяву і невисоку, років сімнадцяти-двадцяти. Я набачив її недалечко звідси. Як її звуть? Він сказав з твердою простотою сили, яка не дозволяє відбігти зазначеного тону. Хін Менерс внутрішньо засовувався і навіть злегка усміхнувся, та зовнішньо підхилився характеру звернення. Втім, перш ніж відповісти, він помовчав. Єдину від безплідного бажання здогадатися, про що йдеться. а сказав він, зводячи очі на стелю. «Е, «Це, мабуть, чи не корабельна асоль? Інших таких нема. Їй бракує однієї клепки в голові». «Справді?» – байдуже, – сказав Грей, відсьорбуючи довгий ковток. Як же це сталося? А коли так, то слухайте, будь ласка. І Хін розповів Греєві про те, як років сім тому дівчинка розмовляла на березі моря зі збирачем пісень. Звичайно, ця історія, відтоді як же брак утвердив її буття в тому такий трактирі, набула образів грубого й утертого наговору, та суть лишалася недоторканною. — Відтоді так її звуть, — мовив Менерс. Звуть її Корабельна Асоль. Грейм моволі зиркнув на Летику, який і далі сидів тихо і смиренно, відтак його очі припали до курного шляху, що пролягав біля корчми, і він відчув, не би, удар, одночасний удар у серце й у голову. Шляхом дрібутіла та самісінька корабельна асоль, до якої Менерс допіру поставився клінічно. Дивовижні риси її обличчя, що нагадували таємницю неперебутню бентежних хоча простих слів, постали тепер перед ним у світлі її погляду. Матрос і Менерс сиділи до вікна спиною про те. Щоб вони часом не обернулися, Грей мав мужність відвести зір на руді Хінові очі. Щойно він стрівся поглядом за соль, як уся млявість менерсової оповіді розвіялась. А Хін нічого не підозрюючи провадила. «Ще можу доповісти вам, що її старий, закінчений мерзотник». Він утопив мого батька, мов, якого кота. Хай Бог прощає. Він тут у річ йому впав несподіваний, дикий рев позаду. Страшно поводячи очима, вугляр, струснувши з себе хмільне заціпиніння, раптом гаркнув піснею ще й так люто, що всі здригнулися». Кошельнику, кошельнику, дири все з нас дошеляга. Ой, знов ти нажлуктися, вельботе клятий, заволав Менерс. Іди геть. Але потрапити в наш рай, Господи, ховай. завив вугляр, іначе ніде нічого втопив свої вуса у повній склянці. Хінменерс обурено стенув плечима. «Ай, поганець, а не людина!» – мовив він зі страшною гідністю скнари. «Щоразу така історія?» «Більше ви нічого не можете розповісти», – спитав Грей. «Це я? А, та кажу вам, що батько її мерзотник». Через нього я, ваша мость, що малим довелося мені самостійно дбати про тлінний поживок. — Ти брешеш, — ні з того, ні з цього відрубав вугляр. — Брешеш так огидно і ненатурально, що я аж протверезів. Не встиг хін і рота розтулити, як вугляр звернувся до Грея. Ай, він бреше. Його батько теж брехав, брехала й мати. Таке поріддя. Будьте певні, вона так само здорова, як оце ми з вами. Я з нею розмовляв. Вона сиділа на моєму возі 84 рази чи трохи менше. Коли дівчина йде з міста на парі власних, а я продав вугілля, то хіба ж я не посаджу її? Хай собі сидить. Я кажу, що в неї ясна голова. Це зараз видно. Тобі, хіне менерсу, вона зрозуміло не скаже і двох слів. Та я добродію у вільній вугільній справі, зневажаю суди і пересуди. Вона говорить, як велика. Хай балачка її і дивна. — Прислухайся, наче все те саме, що сказали б і ми з вами, а в неї те саме, проте не зовсім так. От, е, приміром, якось зайшло діло про її ремесло. — Я тобі ось що скажу, — каже вона, і тримається з моє плече, наче муха за дзвіницю. — Моя робота не нудна, хіба що раз по раз... А, вигадати щось особливе. Хочу, каже, так умудруватися, щоб у мене на дошці сам плавав човен, гребці гребли б на справжки. А? Тоді вони пристають до берега, припинають човна і, як годиться, мов живі, посидають на березі підживитися. Я той зареготав, мені, виходить, смішно зробилось. Я кажу, ну, а соль? Це ж бо таке твоє діло і думки тому в тебе такі. А роздивися круг себе. Всі в роботі, наче у бійці. Ні, каже вона, я знаю, що знаю. Коли рибалка ловить рибу, то певний, що зловить... Велику рибину, якої ніхто не ловив. «Ну, а я?» «А ти?» – сміється вона. «Ти, певне, коли насипаєш вугілля в кошик, гадаєш, що він зацвіте?» «А, а, а он яке слово!» – вона сказала. «Тієї ж хвилі смикнуло мене, скажу щиро, глянути на порожнього кошика. І так мені увійшло у вічі». Наче з лозинок поповзли бруньки. а ха -ха, ха ха луснули ці бруньки, приснуло листя по кошику і пропало. Я трішки протверезів навіть. А Хінменерс як не брехне, так не дихне. Знаю я його. Вважаючи, що розмова перейшла в неприховану образу, Менерс люто блиснув на вугляра очима і сховався за шинквас, звідки гірко поцікавився. «Накажете щось принести?» «Ні», – сказав Грейт, і поліз по гроші. «Ми встаємо і йдемо». «Летико, зостанись тут. Повернайся увечері і мовчатимеш. Дізнайся про все, що можна, і передаси мені». Уловив «Найдобріший капітане», – мовив Летика з певною фамільярністю, за якою вгадувалася дія Рому. «Не вловити це може хіба що якийсь глушман?» «Чудово. Запам'ятай також, що в жодному випадку, який може тобі нагодитися, не можна ні казати про мене, ні згадувати навіть моє ім'я. Бувай здорово. Грей вийшов. Відтоді його вже не полишало відчуття неймовірних відкриттів, подібних до іскри в пороховій ступці Бертольда, один з тих душевних завалів, з-під яких виривається виграючий вогонь. Дух негайної дії опанував його. Він схаменувся і зібрав докупи думки, тільки носів у човна, сміючись». Він підставив руку долонею догори жаркому сонцю, як одного разу вчинив це хлопчаком у льоху для вина, потім відчалив і хутко погріб у бік гавані. Глава четверта Напередодні. Вдень перед тією дниною. І за сім років по тому, як Егль, збирач пісень. Розповів дівчинці на березі моря казку про корабель з пурпуровими вітрилами, а соль після одного зі своїх щотижневих візитів до іграшкової крамниці повернулася додому збентежена і з сумним обличчям. Свій товар вона принесла назад. Дівчина зажурилася так, що не відразу заговорила. І лише після того, як скинувши оком на стривожене лице Лонгрена, побачила, що він очікує чогось значно гіршого від дійсності, почала розповідати, водячи пальцем по віконній шипці, поряд з якою вона стала і неуважливо блукаючи очима по морю, господар іграшкової крамниці почав цього разу з того, що розгорнув рахункову книгу і показав дівчині, скільки вони завинили. Вона здригнулася, побачивши солідне тризначне число. — Оце ви забрали з грудня, — мовив торгівець. — А ось, диви сюди, наскільки продано. І він тицьнув пальцем у другу цифру вже з двох знаків. — Жалісно і прикро бачити. Я читала на його обличчі, що він грубий і сердитий. Я рада втекла б, та слово честі від сорому не мала сил. І він почав казати, «Мені, любонько моя, нема з цього вже ніякої вигоди. Тепер мода на закордонний товар, його по крамницях повно, а ці вироби не беруть». Так він сказав. Він ще багато про що говорив, та я все переплутала і забула». Напевно, він пожалів мене, бо порадив сходити в дитячий базар й Алладінову лампу. Вимовивши найголовніше, дівчина, обернувши голову, боязко глянула на старого. Лонгрен сидів похнюпившись, зціпивши пальці рук між коліньми, на які він сперся лікцями. Відчуваючи погляд, він підніс голову і зітхнув. Переборовши гнітючий настрій, дівчина підбігла до нього, сіла поруч і, просунувши свою легку руку під шкіряний рукав його куртки, сміючись і зазираючи батькові знизу в обличчя, провадила з удаваним пожвавленням. — Нічого. Це все нічого. Ти слухай, будь ласка. От я пішла. Ну, заходжу до великої страшенної крамниці. Людей там, як у селеців у боці. Мене затовкли, проте я вибралася і підійшла до чорного чоловіка в окулярах. Що я йому казала, нічого гісінько не пам'ятаю. Врешті-решт посміхнувся він, покупався в моєму кошику, глянув дещо, потім знову замотав, як було в хустину, і віддав назад. Лонгрен сердито слухав. Він, мов би, навіть бачив свою отитерілу доньку в заможному натупі біля прилавка, заваленого коштовним крамом. Акуратний чоловік в окулярах поблажливо пояснив їй, що він зубожіє, коли торгуватиме нехитрими лонгреновими дрібничками. Недбало і спритно ставив він перед нею на прилавок складні моделі будівель і залізничних мостів мініатюрні гарненькі автомобільчики, електричні набори, аероплани, їдвигуни. Все це пахнуло фарбою і школою. За всіма його словами виходило, що теперішні діти в іграх тільки наслідують дорослих. Асоль була в Володіновій лампі і у двох інших крамницях, але нічого не домоглася. Закінчуючи оповідь, вона зібрала вечерю, попоївши і випивши склянку міцної кави. Лонгрен мовив, «Раз нам не таланить, то треба шукати. Я, може, знову піду працювати на Фіцрой або Палермо?» «Звісно, вони мають слушність», – замислено провадив Лонгрен, думаючи про іграшки. Тепер діти не граються, а вчаться. Вчаться вони, вчаться, їй ніяк не почнуть жити. Все воно так, шкода, їй бо шкода. Зумієш ти прожити без мене один рейс? я навіть не уявляю, як можна залишити тебе саму. Я теж могла би служити разом з тобою, скажімо, у буфеті. — Ні. — Лонгрен прицвіхував це слово, ударом долоні до столу, аж здригнувся. — Поки я живий, ти служити не будеш. Утім, є час подумати. Він пригнічено замовк. А Соля примостилася поруч з ним на ослінчику. Він побачив краєчком ока, не обертаючи голови, що вона намагається втішити його... Їм мало не усміхнувся. Та усміхнутись означало наполохати і збентежити дівчину. Вона, примовляючи щось собі під ніс, розгладила його за сиву чуприну, поцілувала у вуса і, затуливши кудлаці батькові вуха маленькими тоненькими пальцями, сказала. — Ну ось, тепер ти не чуєш, що я тебе люблю. Поки вона упоряджала його, Лонгрен сидів, міцно скулившись, як людина, що боїться дихнути димом, одначе, зачувши її слова, густо зареготав: Хе-хе-хе. Ти просто душенятко, лагідно сказав він і, поплескавши дівчину по щоці, пішов на берег глянути на човен. А соль Якусь хвилю замислено стояла посеред кімнати, вагаючись поміж бажанням віддатися тихій зажурі і необхідністю перейматися хатніми клопотами. Відтак, помивши посуд, вивчила рештки провізій у шафі. Вона не важила і не міряла, проте бачила, що з борошном не дотягти до кінця тижня, що у бляшанці з цукром вже дно видно. Пакунки з кавою та чаєм майже порожні. Олії нема. І єдине, що з певною докукою на виняток веселило око, був мішок картоплі. тому вона вимила підлогу і сіла стручити шлярку до переробленої зі старого шмаття спідниці. Та відразу ж пригадавши, що крайки тканини лежать за люстром, підійшла до нього і узяла з горток. Потім глянула, на своє відображення. За горіховою рамою у світлій від відзеркаленої кімнати стояла тоненька невисока дівчина, вбрана в дешеву білу намітку з рожевими квіточками. На її плечах лежала сіра шовкова косинка. Напівдитяче, у світлій засмазі обличчя, було живе і виразне, гарні, трохи серйозні, як на її вік очі. Блимали з боязкою зосередженістю глибоких душ. Її неправильне личко могло зворушити тонкою чистотою образів. Кожен вигин, кожна випнутість цього обличчя, звісно, прийшлися б, до речі, силі селеній жіночих облич, але їхня сукупність, стиль, був цілковито оригінальний, оригінально гарний. На цьому ми зупинимося. Для всього іншого не знайшлося би слова іншого, ніж зачарування. Дівчина в люстрі, мимоволі, всміхнулася так само, як і Асоль. В усмісті було доволі суму. Помітивши це, вона стривожилася, наче дивилася на сторонню. Вона припала щокою до скла... Заплющила очі і тихо погладила люстро там, де було її відображення. Рій неясних, лагідних думок промайнув у ній. Вона випростилася, засміялася і, сівши, заходилася шити. Поки вона шиє, придивимося до неї пильніше, зазирнемо всередину. У ній дві дівчини... Дві асоль, що перемішалися в чудовній, пригарній неправильності. Одна була донькою матроса, ремісника, який майстрував іграшки, друга правила за живий вірш, з усіма дивами його суголос і образів, за таємницею сусідства слів, у всій взаємності їхніх тіни і світла, які падали з одного на інше. Вона знала життя в межах, поставлених її досвідуві, та понад загальні явища бачила відбитий смисл іншого штибу. Так, вдивляючись у предмети, ми помічаємо в них щось нелінійне та враженням безумовно людське і так само, як людське, різне. Щось на зразок того, що, коли поталанило... Сказали ми цим прикладом, бачила вона ще понад видима. Без цих тихих завоювань усе просто, зрозуміле, було чуже її душі. Вона вміла і любила читати, але й у книзі читала переважно поміж рядками, як жила. Несвідомо дякувати своєрідному натхненню – вона робила на кожному кроці величезну кількість ефірно-тонких відкриттів, несказанних та важливих, як чистота і тепло. Іноді, і це тривало не один день, вона навіть перероджувалася. Фізичний опір життя провалювався, наче тиша в ударі лучка. І усе, що вона бачила, чим жила, що було довкруги оберталось мережевом таємниць в образі повсякдення. Не раз хвилюючись, йшла дівчина вночі на морський берег, де, дочекавшись світанку, цілком серйозно виглядала корабель з пурпуровими вітрилами. Ці хвилини вона мала за щастя. Нам важко так піти в казку, їй було б не менш важко відбігти її влади і чару. Іншим часом, Міркуючи про все це, вона щиро дивувалася собі, не вірячи, що вірила, усмішкою прощаючи море і сумно переходячи до дійсності. Тепер, засуваючи шлярку, дівчина пригадувала своє життя. Там було чимало нудьги і простоти, самотність удвох, інколи важким каменем лежала їй на серці, та в ній утворилася вже та зморшка, Внутрішньої полохливості та страдницька зморшка, з якою не додати й не отримати пожвавлення. З неї глузували, кажучи, в неї тямки немає, не при своєму розумі. Вона звикла й до цього болю. Дівчина частенько зазнавала образи, після чого їй у грудях щеміло, немов од удару. Як жінку, капернські чоловіки обходили її десятою дорогою. Проте багато хто підозрював, хоча дико і невиразно, що їй дано більше, ніж іншим, тільки іншою мовою. Капернці божествили кремезних, здоровецьких жінок із масною шкірою грубих литок і міцних рук. Тут загравали до дівок ляпаючи по спині долонею і шторхаючи, мов, на базарі. Тип цього почуття скидався на немудру простоту ревіння. соль так само пасувала до цього рішучого середовища, як пасувало би людям вишуканого нервового життя товариство примари, якби ти вирізнялася усіма чарами асунти або ж аспазії. Те, що від любові. Про це тут годі й думати. Так у рівному годинні солдатської сурми, чирівній зажурі скрипки, не до снаги вивести суворий полк спід впливу його прямих ліній. До того, що сказано в цих рядках, дівчина стояла спиною. Та поки вона муркотіла пісеньку життя, маленькі руки працювали запопадливо і спритно. Відкушуючи нитку, вона дивилася далеко поперед себе. Та це не заважало їй рівно підгортати рубець і класти петельний шов із чіткістю кравецької машини. Хоча Лонгрен не повертався, за батька вона не переживала. Останнім часом той часто плавав уночі рибалчити або просто провітритися, її не теребив страх. Вона знала, що батько не доскочить лиха з цього погляду, а була ще тією маленькою дівчинкою, яка молилася по-своєму, щиро белькочучи вранці «Добрий день, Боже, а ввечері прощавай Боже. На її думку, такого короткого знайомства з Богом було цілком достатньо для того, щоб він одвів біду. Вона ставала і на його місце. Господь вічно переймався справами мільйонів людей, тож до буденних тін життя випадало на її думку. Ставитися з делікатним терпінням гостя, що завітавши у дім переповнений людом, чекає забіганого господаря, знаходячи притулок і харч по змозі. Упорившись шитвом, а золь склала роботу на столику в кутку, роздяглася і лягла. Вогонь уже згас. Вона хутко завважила, що немає сумливості. Свідомість була ясна, мов у розпалі дня. Навіть пітьма здавалася штучною. Тіло, як і свідомість, відчувалося денним, легким. Серце стукало зі швидкістю кишенькового годинника. Воно калатало, ніби поміж подушкою і вухом. А соль дратувалася, борсуючись, То скидаючи ковдру, То закутуючись у неї з головою. Врешті їй пощастило Викликати звичне уявлення, Яке допомагало заснути. Вона подумки Жбурляла камінці у світлу воду, Спостерігаючи, Як розбігаються легесенькі кола. Сон, моби, чекав на це. Він прийшов, Пошепотівся з мері, яка стояла у зголов'ї, і, скоряючись її усмісті, сказав довкруж Ч! А соль відразу ж заснула. До неї прийшов улюблений сон: квітучі дерева, туга, чари, пісні її таємничі з'явища, з яких, прокинувшись, вона пригадувала тільки полиск синьої води яка підступала від ніг до серця з холодом і захватом. Побачивши це все, вона ще на хвильку затрималася в неймовірному краю, потім прокинулася і сіла. Сну не було, наче вона геть не засинала. Почуття новизни, радості і бажання щось зробити зігрівало її. Дівчина роззирнулася тим поглядом, яким оглядають Нове приміщення. Просмикнувся світанок. Не всією ясністю осяяння, А тим невиразним зусиллям, У якому можна розуміти оточення. Низ вікна був чорний, Верх посвітлів. З надвору майже край рами Блищала вранішня зоря. Знаючи, що тепер не засне, Асоль одягнулася, Підійшла до вікна, І, знявши гак, Одвела раму. За вікном стояла уважна, чітка тиша. Вона наче запала тільки зараз. У синіх сутінках мерехтіли кущі, Трохи далі спали дерева. Віяло за духою і землею. Тримаючись за верх рами, Дівчина дивилася й усміхалася. Раптом щось на кшталт далекого поклику сколихнули її зсередини і зовні і вона, не мов би, прокинулась ще раз від явної дійсності до того, що явніше та безсумнівніше. Від тієї хвилини, сповнене безмежної радості, багатство свідомості не полишало її. Так, розуміючи, слухаємо ми мову людей – одначе, коли повторити сказане, звагнемо ще раз із іншим, новим значенням. Те саме було і з нею. Взявши стареньку і водночас завжди юну на її голові шовкову косинку, вона прихопила її рукою під горлом, замкнула двері, її босоніж випурхнула на шлях. Хоча було порожньо і глухо, Проте їй здавалося, що вона звучить немов оркестр, що її можуть почути. Усе було їй любе, усе її тішило. Тепла курява лоскотала босі ноги, дихалося ясно і весело. У сутінковому просвітку неба темніли дахи й хмари, дрімали загорожі, шипши на городи сади і ніжно видимий шлях. У всьому помічався інший глад, ніж удень. Той самий, але в зниклій раніше відповідності усе спало з розплющеними очима, нишком розглядаючи дівчину, яка проходила мимо. Вона йшла що далі, то хоч аби якнайшвидше лишити за спиною поселення. За каперною тяглися луки, за луками на схилах берегових пагорбів росли. Ліщина, тополі й каштани. Там, де шлях скінчився і перейшов у глуху стежину, біля ніг м'яко завертівся чорний пес із білими грудьми і промовистою напругою у погляді. Пес, упізнавши Асоль, скавулячи, гіманірно викручуючи тулуба, рушив поруч, на пару з дівчиною мовчки пристаючи на дещо зрозуміле, як «ти і я». Асоль, зиркаючи в його чесні очі, була твердо впевнена, що пес міг би заговорити, якби не мав прихованих причин мовчати. Помітивши усмішку супутниці, той весело зморщився, крутнув хвостом і рівно побіг уперед, одначе раптом байдужно сів, діловито пошкрябав лапою вухо, в яке вночі вп'явся його вічний ворог і рвонув назад. Асоль увійшла у високу лучну траву, що бризкала русою. Тримаючи руку долонею вниз над її волоттям, вона йшла, тішачись, струмливому доторку. Заглядаючи в особливі риси квітів, у плутанину стебел, Дівчина розрізняла там майже людські натяки, пози, зусилля, порухи, риси і погляди. Її не здивувала б тепер процесія полівок, бал ховрашків чи грубі веселощі їжака, що лякає сонного гнома своїм форканням. І справді їжак, сіріючи, викотився перед нею на стежину. «Ох!» Уривчасто прогугнів він, сердитий, як візник, бува сердиться на перехожого. Асоль говорила з тими, кого розуміла і бачила. Добрий день, хворий, сказала вона бусковому півникові, що його здірявив хрубак. Треба посидіти вдома. Це стосувалося куща, який застряг посеред стежки, і його відтак обшарпало вбранням перехожих. Великий жук чіплявся за дзвіночки, згинаючи рослинку і щоразу падаючи, та вперто штовхався лапками. — Скинь гладкого пасажира, — порадила соль. Жук справді не втримався і з хряс шугнув у бік. Так, хвилюючись, дрижачи і сяючи, підійшла вона до схилу пагорба, Затаївшись у його заростях од лугового простору, проте оточена тепер справжніми своїми друзями, які вона це знала, говорять басом. То були великі старі дерева серед жимулості й гілліщини, їхнє поникле гілля торкалися верхніх листків на кущах у спокійно навислому великому листі каштанів. Стояли білосніжні китиці квітів, і дух їхній перемішувався з запахом роси і смоли. Стижина, встелена ребрами слизького коріння, то падала, то дерлася на схил, а соль почувалася, як удома, віталася з деревами, як і з людьми, себто стискаючи їхні широкі листя. Вона йшла, шепочучи то подумки, то словами. «Ось ти, ось другий ти, як же багато вас, братики мої!» «Я йду, братики, поспішаю, пустіть мене, я вас упізнаю всіх, усіх пам'ятаю і шаную». Братики влично гладили її чим могли, листям, і по родинному рипіли у відповідь. Вона вибралася закалявши ноги у землю до урвища над морем, і стала на краю нього, ледь зводячи дух од швидкої ходи. Глибока, непереможна віра, тріумфуючи, пінилась і шуміла в ній. Вона розкидала її поглядом за обрій, звідки легким шумом берегової хвилі поверталася вона назад, пишаючись чистотою лету. Тим часом море, обведене на обрії золотою ниткою, ще спало. Тільки над урвищем у калюжах берегових ям здіймалась і спадала вода. Сталевий біля берега колір сонного океану приходив у синій і червоний. За золотою ниткою небо, спалахуючи, сяяло величезним вілом світла. Білі хмари зайшлися прозорим рум'янцем. Тонкі, божественні барви світилися в них. На чорній далі лягла вже тремтяча снігова білина. Піна блищала. Її багряний розрив, спалахнувши посеред золотої нитки, жбурнув океаном до ніга соль ясно-червоні хвильки. Вона сіла підібгавши ноги і руками охопивши коліна. Уважно нахиляючись до моря, вбирала вона обрій великими очима, в яких не лишилося вже нічого дорослого, очима дитини. Все, на що вона чекала так довго і палко, діялось там, на краю світу. А Асоль бачила в країні далеких безодень підводний пагорб, з поверхні його стриміли вгору видкі рослини. Серед їхнього круглого листя, прошитого біля краю стеблом, сяяли химерні квіти. Верхні листя блищало на поверхні океану. Той, хто нічого не знав, як знала Асоль, бачив лише тріпотіння її блиск. Із заростей виринув корабель. Він виплив і зупинився якраз посеред заграви. З цієї долини він виднів ясно, мов хмаровиння. Розкидаючи весело, він палав як вино, як троянда, кров, уста, червоний оксамит і червоно-гарячий вогонь. Корабель йшов просто до асоль. Крила піни тремтіли під могутнім тиском його кіля. Випроставшись, дівчина притисла руки до грудей, та чудовна гра світла перейшла у жмурки. Встало сонце, Яскрава повнота ранку зірвала полох з усього, що ще розкошувало, потягаючись на сонній землі. Дівчина зітхнула і роздивилася довкола. Музика замовкла. Проте Асоль була ще в полоні її дзвінкого хору. Це враження потроху слабшало. Потім стало спомином і, врешті, звичайнісінькою вдомою. Вона лягла у траву, позіхнула і, блаженно заплющивши очі, заснула. По-справжньому міцним, як молодий горіх сном, без клопотів і видінь. Її збудила муха, що блудила по голій ступні. Неспокійно покрутивши ніжкою, Асоль прокинулася. Сидячи, заколювала вона розпатлені коси, доки крива каблучка не нагадала про себе, проти гадаючи, що це якесь стебельце, що застрягло між пальцями, вона випростала їх. Що незручність нікуди не поділася, то вона нетерпляче піднесла руку до очей і випросталася, миттю схопившись і за силою хлюпітливого водограю. На її пальці сяяла промениста греєва каблучка, мов на чужому. Своїм вона не могла визнати його цієї митці, не відчувала палець свій. «Хто це пожартував? Хто пожартував?» – стрімко зойкнула вона. «Хіба я сплю? Може, знайшла та забула?» Схопивши лівою рукою праву, на якій була каблучка. За подивом роззиралася вона на всі боки, випитуючи поглядом у моря її зелених поростів. Але ніхто не ворушився, ніхто не зачаївся в кущах, і в синьому ген-ген-осяяному морі не було жодної ознаки. І Асоль закрасилася рум'янцем, а голоси серця сказали «віще». Так не було пояснень тому, що сталося. Проте без слів і думок знаходила вона їх у дивному почутті своєму, і уже близькою стала їй каплучка. Тремтячи всім тілом, зірвала вона її з пальця, тримаючи у жмені, наче воду, роздивилася всією душею, всім серцем, усім радінням і ясним забубоном юності. Потім, сховавши за нагрудник, Асоль тицнула обличчя в долоні, з-під яких нестримно виривалася усмішка і, опустивши голову, помало пішла зворотним шляхом. Отак, випадково, як кажуть люди, що вміють читати і писати, Грей і Асоль знайшли одне одного вранці літньої днини. Сповненої неминучості. Глава 5. Рихтування до бою. Ступивши на палубу секрета, Грей кілька хвилин стояв непорушно, гладячи голову з потилиці на чоло, що означало страшне сум'яття. Неуважність, неясний рух почуттів відбивалася на його обличчі безчулою посмішкою сновиди. У цей час його помічник Пантен сунув шканцями з полумиском смаженої риби. Побачивши Грея, він заважив дивний стан капітана. «Може, ви забилися?» – обережно поцікавився він. «Де були? Що бачили? Утім, це, звісно ж, ваша справа». «Маклер пропонує вигідний фрахт із премією. Та що це з вами?» «А, дякую», – мовив Грей зітхнувши, наче розв'язаний. «Мені саме бракувало звуків вашого простого, розумного голосу. «Ай, це ніби крижана вода. Пантене, повідомте людям, що сьогодні ми виважуємо якір і переходимо в гирло Ліліяни. Миль за десять звідси. Її течію перебито суцільними мілинами. Дістатися гирла можна тільки з моря. Прийдіть по мапу. Лоцмана не брати. Поки що все». А, вигідний фрахт. Мені потрібен як торішній сніг. Можете так і сказати Маклерові. Я вирушаю до міста, де затримаюся до вечора. А що ж сталося? Нічоєсінько, пантена. Я хочу, щоб ви зважили на моє бажання уникати будь-яких розпитів. Коли настане момент, я повідомлю вам, у чому річ». Матросам кажіть, що буде ремонт, що місцевий док зайнято. Е, гаразд, безтямно сказав Пантен у спину Греєві, який уже й йшов геть. Е, буде зроблено. Хоча розпорядження капітана були цілком доречні. Помічник витріщив очі, її занепокоєно помчав з полумиском до себе в каюту бурмочучи. — Пантене, тебе спантеличили. Чи не хоче він спробувати контрабанду? Чи не піднімемо ми часом чорний піратський прапор? Одначе тут Пантен заплутався в найбожевільніших припущеннях. Поки він нервово трощив рибу, Грей спустився до каюти, взяв гроші і, переїхавши бухту, з'явився в торгових кварталах ліса. Тепер він діяв уже рішуче і спокійно, до дрібки знаючи все, що буде на чудовному шляху. Кожен порух, думка, дія гріли його тонкою втіхою, мистецької праці. Його план склався миттєво й об'ємно. Його поняття про життя зазнали тієї останньої навали рістця, після якої мармур супокійний у своєму неймовірному сяйві. Грей побував у трьох крамницях, надаючи ваги вибору поза як подумки, бачив уже потрібну барву є відтінок. У двох перших крамницях йому показали шовк базарних барв, покликаних задовольнити всяку таку пиху. У третій він знайшов зразки складних ефектів. Господар крамниці радісно метушився, викладаючи залежені тканини, та Грей мав вигляд статечного анатома. Він терпляче розбирав сувої, відкладав, засував, розгортав і дивився на світло таку кількість червоних відрізів, що прилавок, завалений ними, здавалося спалахне. На носак греєвого чобота лягла пурпурова хвиля. На його руках та обличчі Сяяв рожевий відблиск, порпаючись у легкому спротиві шовку, розрізняв він барви. Червона бліда, рожева і рожева темна, густе шумовиння вишневих, помаранчевих і похмурно-рудих тонів. Тут були відтінки всіх сили значень, різні в своєму позірному спорідненні, як слова «чарівно, прекрасно». Чудово довершено. У складках чаїлися натяки недоступній мові зору, та справжня пурпурова барва довго не впадала в оку капітанові. Що приносив карамар було незле та не викликало ясного і твердого так. Нарешті одна барва звернула на себе безпорадну увагу покупця. Грейсів у крісло до вікна, витяг із шумкого шовку довгий кінець, кинув його на коліна і, розкинувшись із люлькою в зубах, став споглядально непорушний. Ця цілковито чиста, мов багряний ранковий струмінь, повна шляхетних веселощів і величності барва, була саме тією гордою барвою що її шукав Грей. В ній не було змішаних відтінків огню, пелюсток маку, грей фіолетових чи бузкових натяків. Не було її сині, ні тіні, нічого, що викликає сумнів. Вона жевріла, мов усмішка, з вабою духовного відображення. Грей так замислився, що забув про господаря, який чекав за його спиною з напруженням наструнченого мисливського пса. Стомившись чекати, Гендляр нагадав про себе тріском відірваного клапця тканини. — Зі зразками годі, — сказав Грей, підводячись. — Цей шовк я беру. — Весь шматок? поштиво сумніваючись, спитав Гендляр. Та Грей мовчки дивився йому в лоба, аж крамар дещо знахабнів. — Якщо так, то скільки метрів? Грей кивнув, просячи заждати, і вирахував улівцем на папері потрібну кількість. Дві тисячі метрів. Він із сумнівом оглянув полиці. — Так, що найбільше дві тисячі. Дві? сказав господар, грячково підскакуючи, мову підкинутий пружиною. Тисячі метрів. Будь ласка, сідайте, капітане, чи не бажаєте глянути капітане зразки нових тканин? Воля ваша. «Ось сірники, ось духмяний тютюнець, будьте ласкаві, дві тисячі, дві тисячі по...» Він сказав ціну, яка стосувалася до справжньої так, як клядьба до простого так. Одначе Грей був задоволений, поза як ні за що не хотів торгуватися. «Дивовижний! Найкращий шовк!» – провадив Крамар. «Товар незрівняний, тільки в мене знайдете такий!» Коли він урешті зійшов увесь захватом, Грей домовився з ним про доставку. Взявши на свій кошт видатки, заплатив за рахунком і пішов у супроводі господаря, що вшановував його наче китайського імператора тим часом через вулицю від того місця, де була крамниця. Мандрівний музика, настроївши віолончель, тихим смичком змусив її промовляти печально і гарно. Його побратим флейтист засипав у спів струн белькотанням горлового свисту. Проста пісенька, якою вони наповнили очманілий от спеки двір, долетіла до греївого вуха, і той одразу ж утямив, що слід робити йому далі. Узагалі, всі ці дні, він був на тій щасливій висоті духовного зору, з якої виразно помічав усі натяки й підказки дійсності. Почувши звуки, що їх заглушало торохтіння ридванів, він увійшов у центр найважливіших вражень думок викликаних відповідно до його вдачі цією музикою, вже відчуваючи, чому і як вийде гарно те, що надумав. Поминувши провулок, Грей увійшов у домову браму, за якою щойно пройшла музична вистава. На той час музики збиралися йти геть. Високий флейтист з виглядом затурканої гідності вдячно махав капелюхом, Звертаючись до тих вікон, звідки летіли копійки. Віолончель уже вернулася під пахву свого господаря. Той, утираючи спітніле чоло, чекав на флейтиста. — Чиба, та це ж ти, цимере! — сказав йому Грей, впізнаючи скрипаля, який вечорами звеселяв своєю причудовою грою моряків. Гостей корчми гроші на бочку. Чого це ти покинув скрипку? Високошановний капітане, самовдоволено заперечив цим мир. я граю на всьому, що звучить і тріскотить. Замолоду я був музичним блазуним, тепер мене тягне до мистецтва, і я згорем бачу, що загубив непересічний дар. Тимто я, мудрий по шкодді, люблю відразу двох, Віолу і скрипку. На віолончелі граю вдень, А на скрипці вечорами Себто, не мов би, плачу, Ридаю за пропащим талантом. Чи не пригостите винцем, га? Віолончель – це моя кармен, А скрипка – асоль, сказав Грей. Циммер не дочув. А, -а то кивнув він. «Соло на тарілках чи мідних рурках? Інша річ. тім, що мені? Хай гримасують усілякі блазні від мистецтва. Я знаю, що у скрипці її віолончелі завжди спочивають феї. А що ховається у моєму тур-люрлю?» – підійшовши, спитав флейтист. Йнкий проб'яга з баранячими блакитними очима й білявою Ну ж бо скажи. Це дивлячись, скільки ти хильнув зранку. Часом птах, часом, горілчаний чад. Капітане, це мій компаньйон Дус. Я сказав йому, як ви смітите золотом, коли п'єте, є він заочно закоханий у вас? Ще пак, сказав Дус. Я люблю жест і щедрість, та я хитрий. Не вірте моїм огидним лестощам. <сміст> ну ось що, сміючись, кинув грей. Часу в мене обмаль, а діло стоїть. Я пропоную вам гарно заробити. Зберіть оркестр та не незжевжиків з парадними обличчями мерців, які в музичному буквоїдстві або, що ще гірше... В звуковій гастрономії забули про душу музики і тихо мертвлять естради своїми вигадливими шумами. Ні, зберіть своїх, ті, хто змушує плакати і щирі серця кухарок і лакеїв, зберіть своїх бродяг. Мори і кохання терпіти не можуть педантів. Я б залюбки посидів з вами і навіть не за одною пляхою, але треба йти. У мене сила силенна роботи. Візьміть оце і пропийте за літеру. А, якщо вам до вподоби моя пропозиція, приїздіть під вечір на секрет. Він стоїть неподалік від головної дамби. Згода. вигукнув Цимер, знаючи, що Грей платить, мов цар. Дусе, вклонися, скажи так, і крути капелюхом на радощах. Капітан Грей вирішив одружитись. Отож Просто сказав Грей. Усі подробиці я вам повідомлю на секреті. А ви за літеру, а. Дус, пхнувши ліктем Цимира, підморгнув греєві. Але, як багато літер в абетці, дайте щось і на фіту. Грей дав ще грошей. Музики пішли. Тоді він зайшов до комісійної контори і дав таємне доручення на велику суму виконати терміново упродовж шести днів. Коли Грей повернувся на свій корабель, агент контори вже сідав на пароплав. Надвечір привезли шоук п'ять бітрильників, яких винайняв Грей, помістилися з матросами. Ще не повернувся Летика. Їй не прибули музики. Грей подався поготорити з пантеном. Слід зауважити, що кілька років Грей плавав з одним складом команди. Попервах капітан дивував матросів примхами несподіваних рейсів. Зупинок навіть по місяцю в найбільш неторгових і відлюдних місцинах але потроху вони перейнялися греїзмом Грея. Він часто плавав тільки з баластом, відмовляючись брати вигідний фрахт лише тому, що йому був вподоби запропонований вантаж. Ніхто не міг умовити його вести мило, цвяхи, якісь деталі до машин і всяку всячину, що понуро мовчить у трюмах, викликаючи бездушне уявлення про нудну необхідність. А проте капітан охоче вантажив садовину, порцеляну, звірину, прянощі, чай, тютюн, каву, шовк, цінні породи дерев, чорне, сандал, пальму. Все це відповідало аристократизмові його уяви, витворюючи мальовничу атмосферу. Не диво, що команда секрету, вихована у такий спосіб в дусі своєрідності, поглядала трохи згорда на всі інші судна, оповиті димом пласкої наживи. Однак цього разу Грей угледів запитання у фізіономіях. Найдурніший матрос знав, що нема потреби робити ремонт у руслі лісової річки. Пантен, звісно ж, передав матросам наказ Грея. Коли той увійшов, помічник його докурював шосту сигару. Очманілий від диму, він тинявся каютою, наштовхуючись на стільці. Надходив вечір. У відчинений ілюмінатор заструмилася золотава-світляна пасмуга, в якій спалахнув лакований козирок капітанського кашкета. «Все готово!» – понуро кинув Пантен. «Коли хочете, можна піднімати якір». «Вам, Пантене, слід було б знати мене трохи краще», – м'яко зауважив Грей. «Нема тремниці в тому, що я роблю. Щойно ми кинемо якір на дно ліліяни. Я викладу вам усе, і ви не марнуватимете таку купу сірників». «На кепські сигари!» «Ідіть, знімайтеся з якоря!» Пантен, ніяково посміхаючись, почухав брову. «Воно-то, звичайно, так!» — мовив він. «Та я, зрештою, нічого!» Коли він вийшов, Грей якусь хвилю ще посидів непорушно, дивлячись у прочинені двері. Потім перейшов до себе. Тут він то сидів, то лягав, то, дослухаючись до торохтіння брашпіля, що викочував гучного ланцюга, збирався вийти на бак. Та знову замислювався і повертався до столу, креслячи на церацій пальцем пряму швидку лінію. Удар кулаком у двері вивів його з маніакального стану. Він обернув ключа, впустивши Летику. Матрос, важко дихаючи, зупинився з виглядом гінця, який вчасно відвернув страту. «Летино, Летико!» – сказав я собі. хутко зговорив він. «Коли я з кабельного молу побачив, як танцюють довкруг брашпіля наші хлопці, попльовуючи на долоні». У мене око ніби ворла, і я полетів. Я так дихав на човняра, що чоловік спітнів од хвилювання. Капітане, ви хотіли залишити мене на березі? Летико, сказав Грей, придивляючись до його червоних очей. Я чекав на тебе що найшвидше вранці. Чи лив ти на потилицю холодну воду? — Лив, не стільки, скільки було прийнято всередину, проте, а, лив, усе зроблено. — Кажи. — Не варто і казати, капітане. Ось тут усе записано. Беріть і читайте. — Я дуже старався. — Я піду. — Куди? З докору ваших очей бачу, що ще холодної води на потилицю вилито було замало. Він обернувся і вийшов із дивацькими порухами сліпця. Грей розгорнув папірця. Олівець, напевне, дивувався, коли виводив на ньому креслення, що нагадували розхитний паркан. Ось що писав Згідно з інструкцією, після п'ятої години ходив вулицею, дім із сірим дахом по двоє вікон збоку. При ньому вгород. Зазначена особа приходила двічі по воду раз, по скіпки для груби два. Коли запала темрява, прозирнув поглядом вікно та нічого не побачив через фіранку. Потім ішло кілька вказівок родинного штибу, що їх летика дістав, напевне, у запалі застільної балачки, позаяк меморій закінчувався трохи несподіваними словами у рахунок видатків доклав дрібку своїх. Одначе сутність цього донесення сповіщала тільки про те, що ми знаємо з першого розділу. Грей поклав папірця в стіл. Свиснув вахтового і послав по Пантена, але замість помічника з'явився боцман Атвуд, обсмикуючи закасані рукави. «Ми, ми пришвартувалися біля дамби», – сказав він. «Пантен послав дізнатися, чого ви хочете». «Йому не переливки, на нього там наскочили якісь люди з сурмами, барабанами та іншими скрипками. Ви їх запрошували на секрет? Пантен просить вас прийти. Каже, у нього туман у голові». «А вже ж, ад сказав Грей. «Я точно кликав музик. Підіть, скажіть їм, аби йшли поки що в кубрик». Побачимо потім, як їх влаштувати. «Атводе, скажіть їм і команді, що я вийду на палубу за чверть години. Хай зберуться. Вам і пантенові, звісно, теж не зле було б мене послухати». Атвод підняв ліву брову, як одводять курок, постояв боком до дверей і вийшов. Ці десять хвилин Грей перебув, затуливши обличчя руками. Він ні до чого не готувався, нічого не вираховував, просто хотів подумки помовчити. Тим часом його чекали вже всі нетерпляче і за цікавістю, повною з Він вийшов і побачив на лицях очікування якихось дивниць, та поза сам знаходив те, що діється цілком природним, то напруга чужих душ відбилася в ньому легкою досадою. «Нічого особливого», – сказав Грейсі, даючи на східник. «Ми ймо в гирлі річки Доти, доки не поміняємо весь такелаж. Ви бачили, що привезено червоний шовк. З нього під орудою вітрильного майстра Блента зашиють секретові нові вітрила. Відтак ми вирушимо, але куди – не скажу. В кожному разі це тут, недалеко». «Я їду до дружини. Вона ще не дружина мені, та буде нею. Мені потрібні червоні вітрила, аби ще здаля, як домовлену з нею, вона нас розгледіла. Ось усе. Як бачите, тут немає нічого таємничого. І годі про це». О, так», – сказав Атвуд. Бачачи з усміхнених облич матросів, що вони приємно спантеличені, їй не наважуються говорити. Так он воно що, капітане? Не нам, звісно, судити про це. Як хочете, так і буде. Я вас вітаю. Дякую. Гриміцно стиснув боцманову руку, але той зробивши неймовірне зусилля, відповів таким потиском, що капітан відступив. Після цього підійшли всі, змінюючи один одного соромливою теплотою погляду і бурмочучи вітання. Ніхто не крикнув, не загумонів. Щось не надто просте вчували матроси в уривчастих словах капітана. Пантен полегшено зітхнув і звеселів. Його душевний тягар розтанув. Тільки корабельний Тесля лишився чимось невдоволений. Мляво потримавши Грейву руку, він понуро спитав. — Як це ви надумалися, капітане? — Це як удар твоєї сокири, — сказав Грей. — Це мере. Покажи своїх хлопчаків. Скрипаль, ляскаючи по спині музик, випхнув знату в пусемеру чоловіків, убраних украй неухайно. «Ось, — сказав Цимар, — це тромбон не грає, а бухає, як із гармати. Ці двоє безвусих молодців — фанфари, хе -хе, як заграють, то миттю тягне воювати. Потім кларнет... Корнета пістон і друга скрипка. Усі вони великі майстри обнімати жваву приму, хе -хе, септу мене. А ось і головний господар нашого веселого ремесла – Фріц – барабанник. У барабанників, знаєте, вигляд найчастіше розчарований, але цей б'є з гідністю, захоплено. У його грі є щось відкрите і пряме, як його палиці». «Чи так усе зроблено, капітане Грей?» Напрочуд добре», – сказав Грей. «Усім вам призначено місце в трюмі, який цього разу, значить, буде завантажений різними а Керцо, Адажіо і Фортисимо. Розійдіться, пантена, віддавайте кінці, рушайте. Я зміню вас за дві години». Він і не помітив, як збігли дві ці години, бо минули вони в тій такий внутрішній музиці, яка не полишала його свідомості як пульс, не полишає артерій. Він думав про дне, хотів одного, прагнув одного. Люди надії, він подумки забігав думками наперед, шкодуючи лише за тим, що ними не можна рухати так само просто і худко, як шашками. Спокійна зовнішність його ніяк не говорила про ту напругу почуття, годіння якого, немов гудіння великого дзвону, який б'є над головою, мчало в усій його сутності приголомшливим нервовим стогоном. Через це, врешті-решт, він заходився рахувати подумки. Один, два, тридцять аж сказав «тисяча». Така вправа подіяла. Він був здатний нарешті поглянути зовні на все починання. Тут дещо здивувало його те, що він не може уявити, яка вона, а соль у душі, бо ж навіть не говорив з нею. Він читав десь, що можна, бодай невиразно, збагнути людину, якщо уявивши себе цю людину, скопіювати вираз її обличчя. Щойно очі Грея поволі стали набувати невластивого їм дивного виразу, а губи під вусами вже складалися у слабку, лагідну усмішку, як, оттямившись, він зареготався і вийшов змінити Пантена. Стояла темрява. Пантен – Відкотивши комір куртки, ходив біля компаса і раз по раз кидав стерничому. Чверть румба лівіш. Лівіш. Стій. Ще чверть. Секрет ішов з половиною вітрил на ходовому вітрі. Знаєте, сказав Пантен Греєві, я задоволений. Чим? Тим самим, що й ви. Я все розкосив. Ось тут, на містку. Він хитро підморгнув, світячи усмішці вогнем люльки. Ану ж бо, сказав Грей, раптово здогадавшись, в чому річ. Що ви там розкосили? Найкращий спосіб провести контрабанду, прошепотів Пантен. Кожен може ставити собі такі вітрила, хе -хе, які хоче. У вас. «Геніальна голова Грею!» «Бідолаха Пантен», – сказав капітан, не знаючи гнівитися чи сміятися. «Ваш здогад дотепний, так кульгає на обидві ноги. Ідіть спати. Даю вам слово, що ви помиляєтеся. Я роблю те, що сказав». Він послав його спати, звірився з напрямком курсу, Єсів, тепер ми його залишимо, Бо йому треба побути на Одинці. Глава шоста а соль залишається сама Ніч Лонгрена згаєва у морі, Він не спав, не ловив, а йшов під вітрилом хто зна куди, Слухаючи хлюпання води, Дивлячись у пітьму, Підставляючи обличчя вітрові, й думаючи. У тяжкі години життя Ніщо так не відновлювало сил його душі, Як ця самотня блуканина. Тиша, сама тиша і безлюддя, Ось що потрібно було йому для того, Щоб ясно озвалися, всі найслабші й найскуттіші голоси внутрішнього світу. Цієї ночі він думав про майбутнє, про бідність, про асоль. Йому було вкрай тяжко полишити її навіть на якусь часину. Крім того, він боявся воскресити стихли біль. Може, ступивши на корабель, він знову уявить, як там, у каперні. На нього чекає друг, що ніколи не вмирав, і, повертаючись, він підходитиме до своєї домівки з горем мертвого чекання. Мері ніколи більше не вийде з дверей домівки. Проте він хотів, щоб асоль було що їсти, вирішивши тому вчинити так, як наказує турбота. Коли Лонгрен повернувся, дівчини ще не було вдома. Її ранні прогулянки батька не дивували. Цього разу, одначе, в його очікуванні вчувалася легка напруга. Ходячи, скуткав куток, він на повороті раптом відразу побачив Асоль. Увійшовши стрімко і нечутно, вона мовчки спинилася перед ним, майже налякавши його світлом погляду, що виказував збудження. Здавалося, відкрилось її друге обличчя. Те справжнє обличчя людини, про яке зазвичай промовляють лише очі. Вона мовчала, дивлячись в обличчя Лонгренові так незрозуміло, що він похопцем запитав «Ти хвора?» Відповіла вона не відразу. Коли сенс запитання добувся нарешті її духовного слуху, а соль стрипинулася, ніби гілка зачеплена рукою, і засміялася довгим рівним сміхом тихого тріумфу. Їй треба було сказати щось, але, як завжди, не було потреби вигадувати, що ж саме. Вона мовила, ні, здорова, чого ти так дивишся, мені весело, справді мені весело, бо ж днина нині така гарна. «А ти що надумав? Я вже бачу з твого лиця, що ти щось надумав». «Хай що я надумав», – сказав Лонгрен, вмощуючи дівчину собі на коліна. «Ти, я знаю, зрозумієш, у чому річ. Жити ні Я не піду знову в далеке плавання, а наймуся на поштовий пароплав, який ходить між каситом. І лісом. А тож, здалеку сказала вона, Силкуючись збагнути його клопіт із прави І лякаючись, що їй не до снаги відмовитися від радощів. Це кепсько. Мені буде нудно. Мерщій вертайся. Кажучи так, вона розквітала нестримною усмішкою. А вже ж. Мершій, дорогенький. Я чекаю. «Асоль!» – сказав Лонгрен, беручи долонями її обличчя і повертаючи до себе. «Кажи, що сталося?» Вона відчула, що має розвіяти його тривоги. Її, притлумивши радість, зробилася серйозно уважною, хіба що в її очах сяяло ще нове життя. «Чудила ти?» – сказала вона. "Нічого, їсінько!» «Я збирала горішки». Лонгрен не надто повірив би у це, якби не його заглиблення у свої думки. Їхня розмова стала діловою та детальною. Матрос сказав доньці, щоб вона склала йому торбу, перелічивши усі необхідні речі, а тоді дав кілька порад. «Я повернуся днів за десять, а ти застанови мою рушницю». «Ї сиди вдома. Якщо хтось захоче тебе скривдити, скажи. Лонгрен невдовзі буде. Не думай і не журися за мене. Лихого нічого не станеться». Відтак він поїв, міцно поцілував дівчину, її закинувши торбу на плечі, вийшов на міський шлях. Соля провела його поглядом, аж батько урешті сховався за рогом, і вона пішла додому. На неї чекала гора домашньої роботи, та вона забула про це. За цікавістю легкого подиву розгралася вона довкруги, наче вже чужа цій домівці, такій улиці у свідомість з дитячих літ, що здавалося. Вона завжди носила її в собі, а тепер та домівка скидалася на рідні краї, які відвідали, перебувавши хто зна скільки літ у середовищі життя інакшого. Проте щось негідне привиділося їй у цій своїй відсічі, щось недобре. Вона сіла до столу, на якому Лонгрен майстрував іграшки, і спробувала приклеїти стерно до корми, дивлячись на цей дріб'язок. Мимоволі побачила вона його великим, справжнім. Усе, що сталося вранці, знову піднеслось у ній дрожжю хвилювання. Її золота каблучка, завбільшки з сонце, упала через море до її ніг. Не всидівши, Асоль вийшла з дому і пішла до ліса. Робити там їй було геть нічого, вона не знала, навіщо йде, та не йти не могла. Дорогою вона перестріла мандрівника, що хотів якось розібратися з тим, куди ж йому йти. Вона доладно пояснила йому, що слід, і відразу ж забула за це. Весь довгий шлях подолала вона непомітно, наче несла пташку, яка поглинула всю її ніжну увагу. Біля міста вона трохи розважилася гомоном, який линув з його величезного кола. Та воно не було владне над нею, як раніше, коли, лякаючи і затуркуючи, перетворювало нам мовчазну боягузку. Вона протиставлялася йому, поволі поминула кільцюватий бульвар, притинаючи сині тіні дерева, довірливо і легко скидаючи оком на обличчя перехожих рівною ходою, сповненою впевненості. Порода кмітливих людей упродовж дня не раз помічала невідому дивну, як глянути дівчину, яка проходила в яскравому натовпі у глибокій задумі. На майдані вона підставила руку струменеві з водограю, перебираючи пальцями відбиті бризки. Потім, сівши на хвильку, перепочила і повернулася на лісову дорогу. Зворотний шлях вона зверстала зі свіжою душею. В гуморі мирному та ясному, ніби вечірня річка, яка змінила врешті барвисті свічада дня рівним у затінку полоском. Підходячи до села, дівчина побачила того самого вугляра, якому приверзлося, ніби в нього зацвів кошик. Він стояв біля воза з двома понурими незнайомцями – вкритими сажею і брудом. Асоль зраділа. «Добрий день, Філіпе», – сказала вона. «Ти що тут робиш?» «Нічого, мухо. Ха -ха. Відвалилося колесо. Я його направив. А тепер ось курю та цвірінькою з нашими хлопцями. Ти звідки?» Асоль промовчала. «Знаєш, Філіпе, Здобулася вона на слова. «Я тебе дуже люблю, і тому скажу лише тобі. Я незабаром поїду. Напевне, поїду назовсім. Ти не кажи нікому про це». «Це ти хочеш поїхати? Куди ж ти зібралася?» Здивувався вугляр, питально розтуливши рота, через що його борода видовжилася. «Не знаю». Вона поволі оглянула галявину під в'язом, де стояв віз, зелену в рожевому вичірньому світлі траву, чорних, мовчазних вуглярів, і, подумавши, докинула. Все це мені невідомо. Не знаю ні дня, ані години, ба не знаю куди. Більше нічого не скажу. Тому про всякий випадок. Прощавай. Ти часто мене возив». Вона взяла величезну чорну руку і надала їй стану відносної трусанини. Обличчя робітника розкрило шпару непорушної усмішки. Дівчина кивнула, обернулася, їй пішла. Вона щезла так хутко, що Філіп і його приятелі не встигли її головою повернути. — Чудасія, — сказав вугляр, — ну ж, бо... А зрозуміє її, щось із нею сьогодні таке і інше. А й справді, провадив другий, чи то вона каже, чи то умовляє, не наше діло. Не наше діло, мовив і третій, зітхнувши. Потім усі троє посідали на воза і, заторохтівши колесами по крименистому шляху, зникли. В Глава сьома Пурпуровий секрет Була біла вранішня година У величезному лісі стояла тонка імла Сповнена чудернацьких видінь Незнаний мисливець, щойно полишивши своє багаття Рухався вздовж річки Крізь дерева сяяв просвіток її повітряних порожнин. Одначе пильний мисливець оминав їх, розглядаючи свіжий слід ведмедя, що прямував у гори. Раптовий звук шугнув поміж деревами з несподіваністю тривожної гонитви. Це заспівав кларнет. Музика, вийшовши на палубу, зіграв уривок мелодії, Повний смутного, протяжного повтору, звук тремтів, як голос, який ховає в собі горе. Посилився, усміхнувся смутним переливом і урвався. Далеке від луння невиразно наспівувало ту саму мелодію. Мисливець, позначивши світ зламаною галузкою, дістався води і младше не розвіялася. В ній згасали обриси величезного корабля, який поволі повертав у гирло річки. Його згорнуті вітрила ожили, звисаючи фестонами, розправляючись і вкриваючи щогли безпорадними щитами величезних брижів. Чутно було голоси і кроки, береговий вітер, намагаючись віяти, лінькувато смикав вітрила. Нарешті тепло сонця подіяло як слід. Тиск повітря посилився, розвіяв імлу, їх люпнув на реї, набравши легких пурпурових форм, наповнених трояндами. Рожеві тіні ковзали білиною щогл і снастей. Усе було біле, крім розгорнутих, плавно рушених вітрил, барви глибокої радості. Мисливець, який дивився з берега, довго тер очі, аж поки переконався, що бачить саме так, а не інакше. Корабель сховався за поворотом, а він і далі стояв і дивився. тому, мовчки стенувши плечима, подався до свого ведмедя. Поки секрет ішов річищем, Грей стояв біля стерна, не довіряючи його матросові. Боявся мілин. Поряд сидів пантен у новому сукняному костюмі, в новому блискучому кашкеті, поголений і смиренно пендючний. Він, як і раніше, не уявляв жодного зв'язку між пурпуровим вбранням і прямою метою Грея. «Тепер, – сказав Грей, – коли мої вітрила червоніють, вітер добрий, а в серці моєму більше щастя, ніж у слона, який угледів невелику булочку, я спробую налаштувати вас своїми думками, як обіцяв у лісі. Зауважте, як на мене ви ні дурний, ані впертий, ні. Ви зразковий моряк, а це чимало важить. Одначе ви, як більшість... Слухайте голоси всіх немудрих істин крізь грубе скло життя. Вони гукають, але ви не чуєте. Я роблю те, що існує як старовинне уявлення про прекрасне. Те, що не здійснюється і що властиво так само здійснюється і що можливе, як прогулянка за місто. Невдовзі ви побачите дівчину, яка не може, не повинна інакше вийти заміж, ніж лише так, як я оце видіваю на ваших очах. Він коротко передав морякові те, про що ми добре знаємо, скінчивши пояснення так. Ви бачите, як тісно сплітаються тут доля, воля і властивість характерів. Я приходжу до тієї, котра чекає і може чекати лише мене. А я не хочу нікого іншого, крім неї. Можливо, саме тому, що завдяки їй я збагнув одну немудру істину. Вона в тому, щоб робити так звані дива своїми руками. Коли для людини головне отримати неоцінний п'ятак, то дати цей п'ятак найпростіше. Проте, коли душа таїться зерня полум'яної рослини, дива. Зроби їй це диво, якщо тобі до снахи. Нова душа буде в нього, і нова в тебе. Коли начальник тюрми сам випустить рештанта. Коли мільйонер подарує підпискові віллу, попередкову співачку і сейф. А жукей бодай раз притримає коняку заради іншого коня, якому не щастить. Тоді всі зрозуміють, як це приємно. Як це невимовно чудесно. Утім, є дивани менші усмішка, веселощі, прощення і вчасно сказане путнє слово. Володіти цим значить, володіти всім. Що ж до мене, то наш початок, мій і асоль, залишиться нам назавжди в пурпуровому відблиску вітрил. «Створених глибиною серця, яке знає, що таке любов!» «Ви мене зрозуміли?» «А вже ж, капітане!» Крекнув пантен і ретельно втер вуса згорнутою чистою хусточкою. «Я все зрозумів. А ви мене розчулили?» «Піду вниз і попрошу пробачення в Нікса, бо вчора я насварив за втоплене відро, і дам йому тютюну. Свій він програв у карти». Перш ніж Грей, дещо здивований такою швидкою практичною дією своїх слів, устиг що-небудь сказати, пантен уже загримів униз по трапу і десь віддалено зітхнув. Грей озирнувся, глянувши вгору. Над ним мовчки смикалися пурпурові вітрила. Сонце в їхніх швах сяяло багряним димом. Секрет ішов у море, і берег стрімко доленів. Не було жодних сумнівів у дзвінкій душі Грея. Ні глухих ударів тривоги, ані шуму дрібних клопотів. Спокійно, наче вітрило, поривався він до захопливої цілі, переповнений думками, що переганяють слова. У полудині на обрії з'явився димок військового крейсера. Крейсер змінив курс і звідстані півмилі підняв гасло задрейфувати. «Браття», – сказав Грей матросом, – «ніхто в нас не стрілятиме, не бійтеся». Вони просто не вірять своїм очам. Він наказав дрейфувати. Пантен закричав, як на пожежу, і вивів секрет із вітру. Судно стало. Замить від крейсера вже мчав паровий катер з командою і лейтенантом у білих рукавичках. Лейтенант, ступивши на палубу корабля, зачудовано озирнувся і прийшов із Греєм до каюти. Звідки за годину вирушив, дивно махнувши рукою і, всміхаючись, ніби одержав чин назад до синього крейсера. Напевне, цього разу Грей мав більше успіху, ніж із простаховатим пантеном, адже крейсер, зачекавши, ударив у обрій могутнім залпом салюту, стрімкий дим якого, пробивши повітря, величезними блискучими м'ячами розвіявся клоччям над тихою водою. Цілісінький день на крейсері панувало якесь напівсвяткове остовпіння. Настрій був неслужбовий, збитий, під знаком любові, про яку говорили скрізь, від салону до машинного трюму, а вартовий мінного відділу, Зауваживши, що мимо кудись йде матрос, спитав того. Томе, чуєш, ти як оженився? Тюх, зловив її за спідницю, коли вона хотіла вискочити від мене у вікно, сказав Том і гордо закрутив вуса. Певний час секрет ішов порожнім морем, без берегів. О полудні відкрився далекий берег. Узявши прозорну трубу, Грей прикипів очима до неї і водночас до Каперни. Якби не низка покрівель, то він розглядів би у вікні одного дому Асоль, яка сиділа над якоюсь книжкою. Вона читала. «Сторінкою, чим чекував зеленкуватий жучок зупиняючись і зводячись на передніх лапах з виглядом незалежним і свійським. Уже двічі його, без задньої думки, здмухували на підвіконня, звідки він з'являвся знову довірливо і невимушено, наче хотів щось сказати. Цього разу йому пощастило дістатися майже до руки дівчини, яка тримала ріжечок сторінки. Тут він застиг на слові «Дивись» і за сумнівом зупинився, чекаючи на черговий шквал. І справді ледве уникнув халепи, поза як «Асоль» уже вигукнула. Знову жучок. От дурненький. І хотіла рішуче здмухнути гостя в траву. Та раптом, випадково перевівши очі від одного даху на інший, Виявила на синій морській шпарі вуличного простору білого корабля з пурпуровими вітрилами. Вона здригнулася, сахнулася, завмерла. Потім хутко зірвалася з карколомно падаючим серцем, спалахнувши нестримними слізьми натхненного зворушення. Секрет. Саме огинав невеличкий мис, тримаючись до берега кутом лівого борту. Тиха музика лилася в блакиті дня з білої палуби під огнем червоного шовку. Музика ритмічних переливів, які не надто влучно передають усім відомі слова. Налити ж чари повінця, наразі ми, друзі, п'ємо за любов. У її простоті з нестримною радістю розгорталось і гриміло хвилювання. Не пам'ятаючи, як покинула домівку, а соль уже мчала до моря, підхоплена нездоланним вітром події. На першому розі вона зупинилася майже без сил, її ноги підломлювалися, дихання зривалося і гаснуло, свідомість трималася на волосинці не тямлячись от страху згубити волю, вона тупнула ногою й опам'яталася. Раз у раз то дах, то паркан, ховали від неї червоні вітрила. Тоді, побоюючись, чи не зникли вони, мов якесь видиво, вона квапилася минути болісну перепону і знову, вгледівши корабель, зупинялась, щоби з полегкістю звести дух. Тим часом у каперні. Творилася така колотнеча, коїлося таке хвилювання, такий загальний розгардіяш, який не поступлі ефектові славетних землетрусів. Ніколи ще великий корабель не приставав до цього берега. На щоглах були ті самі вітрила, імені яких звучало мов знущання. Тепер вони ясно і неспростовно полохкотіли з невинністю факту, що перекреслював усі закони буття і здорового глузду. Чоловіки, жінки, дітвора, всі навперейми гнали до берега, хто в чому. Мешканці перегукувалися з двору в двір, наскакували одне на одного, кричали і патили. Не в забарі біля води утворилася юрба, і в юрбу цю стрімко... Увігналася соль. Поки її не було, ім'я дівчини перелітало серед людей з нервовою й похмурою тривогою, з лютим переляком. Більше говорили чоловіки. Здушено, гадючим сичанням схлипували остовпілі жінки, проте варто було котрісь із них заторохкотіти, як отрута била у голову. Тільки з'явилася Асоль, як усі замовкли, Всі зі страхом відсахнулись від неї, І вона лишилася сама серед пустки пекучого піску, Розгублена, присоромлена, щаслива, З обличчям не менш червонястим, аніж її диво, Безпомічно сягнувши рукою за високим кораблем. Від нього поплив човен, в якому було повно смаглявих веслярів. Поміж ними стояв той, кого, як їй здалося тепер, вона знала, неясно пам'ятала з дитинства. Він дивився на неї з усмішкою, яка гріла і квапила. А проте тисячі останніх кумедних страхів охопили Асоль. До смерті, боячись усього, помилки, непорозумінь, таємничої та шкідливої завади, вона забігла по пояс у тепле коливання хвиль, гукаючи «Я тут! Я тут! Ось я!». Тоді цимер махнув лучком, і та сама мелодія шарпнула нерви юрми та цього разу повним переможним хором. Від хвилювання, плину хмар і хвиль, полиску води, їдалини дівчина майже вже не розрізняла, що то рухається. Вона, корабель чи човен, усе рухалося, кружляло і спадало. Цієї митці біля неї різко хлюпнуло весло. Вона підвела голову, Грей нагнувся. Дівочі руки вхопилися за його пояс. А соль замружилася, потім худко розплющивши очі, Сміливо всміхнулася його осяйному обличчю, і, захекавшись, мовила. Точнісінько, такий. І ти теж, дитя моє. Виймаючи з води мокру перлину, мовив Грей. Ось я прийшов. Чи впізнала ж ти мене? Вона кивнула, тримаючись за його пояс з новою душею, і трепетно заплющеними очима. Щастя сиділо в ній, як пухнасте кошеня. Коли Асоль наважилася розплющити очі, гайдані шлюбки, полиск хвиль, борт секрету, який наближався, потужно поводячи корпусом, усе було сном, де світло і вода погойдувалися, кружляючи немов гра сонячних зайчиків на стіні, яка виливає проміння. І небавом Асоль побачила, що стоїть у каюті, в кімнаті, кращої за яку годі вже шукати. Тоді згори, стрясаючи і поглинаючи серце своїм переможним криком, знову шугнула велична музика. Асоль знову заплющила в очі, боячись, що все це щезне, Якщо вона дивитиметься, Грей узяв її руки, і знаючи вже тепер, куди можна безпечно йти, вона сховала мокре від сліз обличчя на грудях друга, який з'явився так чарівно, обережно, хоч зі сміхом, сам приголомшений і здивований тим, що настала недоступна нікому дорогоцінна хвилина, що її годі висловити. Грей підняв за підборіддя догори це обличчя, котре бозна коли примарилося йому, і очі дівчини врешті ясно розплющилися. В них було усе найкраще людське. Ти візьмеш до нас мого Лонгрена, сказала вона. Авжеж. І так міцно поцілував її слідом за своїм залізним Авжеж, що вона. Засміялася. Тепер ми залишимо закоханих, знаючи, що їм треба побути вдвох. Чимало на світі слів, на різних мовах і різних говірках, та всіма ними навіть приблизно не передати того, що сказали вони того дня одне одному. Тим часом на палубі коло грот щогли біля барильця, поточеного хробаками, Зі збитим дном, яке відкрило сторічне темне щастя, чекав уже весь екіпаж. Атвуд стояв. Пантен статечно сидів, сяючи так, наче у на світ народився. Грей підвівся. Подав знак оркестрові, їзнявши кашкета, перший зачерпнув гранчаком у пісні золотих сурм святе вино. Ну, от, сказав він, і, випивши все одним духом, жбурнув склянку. Тепер пийте, пийте всі. Хто не п'є, той ворог мені. Повторювати йому не випадало. Боже, коли повним ходом під усіма вітрилами секрет ішов собі від назавжди нажаханої каперни, тіснява біля барила перевершила все, що зазвичай діється у великі свята. «То що? Сподобалося воно тобі?» – спитав Грей Летику. «Капітане!» – мовив, добираючи слова матрос. «Не знаю, чи сподобався йому я, та враження мої слід обдумати вулик і сад. Що? Я хочу сказати...» що до рота мені запхнули вулик і сад. Хай щастить вам, капітане, і хай буде щаслива та, яку назву я найкращим вантажем, що найкращим призом секрету. Коли наступного дня зайнялося на світ, корабель був далеко від Каперни. Частина екіпажу, як заснула, так і не мала силу стати з палуби бо її здолало греєве вино. Трималися на ногах лише стерничий та вахтовий та замислений і хмільний цимер, який сидів на кормі з грифом віолончелі біля підборіддя. Він сидів, тихо водив смичком, змушуючи струни бриніти чарівним неземним голосом і думав про щастя. Кінець книги. Автор аудіоверсії актор Сергій Москаленко.